Eh, eh, dragi, eh, dragi prijateljice in spominjam. Prijatelji, spominjanj. Eh, mi še nima 40 let za spominjanj, pa se pa bliži sližamo temu, ne? čas teče. Vsekakor vse skupaj lepo zdrav v tej prijetni izomove v Rani, za katero sem inštitutu zelo edom poležnikom, nam jo nudi sponzorsko in to je dano že kar vredek primer in eh, hvala vredno. Predvsem pa moram ob vseh vas pozdraviti druščino, ki se tudi nekako, eh, ne? in tudi kako nekako priključujem. Če si dovolim sploh taj življenja kakšno identifikacijo, potem si desel identifikacije, da spadam v generacijo osušejec. In jaz računam, da so Tukaj le in, eh, in tudi zdaj, zdaj, ki jim je res takšna identifikacija, da so srci Naše sreženje bo teklo kot po običaju, jaz si pa vendarle dovolj, da bom zdaj, za minuti, dveh eh, še enkrat predstavil eh, naše sogovornike v uvodnem delu. Tako da, eh, Ko ste vedeli, s pogovarjamo o teh zanimivih dogodkih 140 let, eh, bom šel z, z one strani, vlado se je čisto na konec, vlado Bulob je ustanovil katedralo eh, v in je začetnik nekako študentskega organiziranja na takrat zelo mladem eh, Mariborskem in središču. Treba je bilo borati bedino na vseh področjih. To ni bilo enostavno loviti na eni strani podporo v okolju in na drugi strani biti zvest nemošteljenskemu nekonformizmu in veta se to ni posrečno. Tako da, kot vsi drugi, ki zdaj tukaj le, smo pred vami vam obrneli za obrazom, ki smo bili za takšne ali drugačne stvari kaznovanje, eni bolj, drugi manj, bomo slišali še danes prijetno, je tudi vlado bil, mislim, da bo Mariboru prvi, ki je bil odstavljen ne? V, v študentski sredini. Bomo se še k njemu vrnili, dovolitevi naprej, da pozdravim prijatelja Marena Poljska iz Lipavske, danes je verjetno precej vroče z rdečimi češnami, eh, obdarovane. Ne, eh, Marja je zdaj legendarni, če smem tako reči, ajdovski eh, župan, eh, za me je pa to pač legendarni študentski aktivist. Eh, z druge strani preveč eh, prepričan kot so bla moja, ampak to nas je pravzaprav v tistem časov 40. leti zbliževalo, ne pa razdvaja. Dr. Svetka Tops je profesorca na filozofiji, filozofske fakultete, naša prlečka, če nem tako reč, našega konca da bi dejal kakšno osebno karakteristiko, mislim, da spremlju treba, ker ko bo spregovoril, boste takoj videli, na čem ste, ne? da ste soočeni za ostro pamet in še s režim jezikom. E, e, Ciril Baškovič e, je bil tisti, ki je moral iti v Trnje po Jagode po letu 1968, In iz teh protestov, iz tega eh, zelo razburkanega razdobja, je moral potem nekaj, kar je eh, pomenilo srž iz tega dogajanja in jaz ga cenim, ker mu je to že takrat v hodorostnih letih zelo uspeva. In eh, Pavle Kristan, eh, naš sedaj Mariborčan, sicer pa Gorenc, Z eno nogo in vi pa včasih, z drugim, uh, in drugo nogo. Ne? Uh, in lahko si predstavljati, da taka ukrajinska zmešnjava naredi zelo uh, razboljnega človeka ne? Uh, v njegovi karieri. Uh, Pavel je v uh, letu 68 pokazal uh, so energijo ne? in uh, prodornost, o čemer bomo danes še marsikaj uh, slišali. Uh, Pač od tistih malih, od tistega časa naprej, ko je se nekako umirilo študentsko gibanje, prešel na računalniške vrste in danes spada med mestore računalništva, kot so eh, Slovenki. Jaz ga imam za velikega strokovnjaka, ker zna pisati krasne, krasne članke o računalniški et, etnologiji. To je takaj etnologija, to so običaji, eh? narodne noše in tako dalje. In so imeli tudi take finte, kako so se oblačili, kako so se obnašali, kakšne kufre so nosili, kakšne svinče, so imeli in tako dalje. In to odlično provočuje in jaz ga spodbujem, da bi iz tega moralo nastati, kaj je zelo zanimljega. Zdaj rekel, da bo stvar stekla tako, kot je to običajno na naših spominjanjih, tako da vam zdaj gebira, kot se reče, en powerpoint, ne, en, en e, takle, brzi vlak, ne, e, ki vas bo predstavil nazaj v tisti čas. Val si bomo lučke e, prilagodili. Bolj Asikam, tako. Da. Uh, bom se na tako leto, ne? Uh, ki se vam bo zdela uh, zlost pod to ni leto 60, ampak je leto 38. To je čas demonstracij za ohranitev univerza in za izgradnjo univerzitetne knjižnice. Hotev sem pa s to sliko samo pokazati, ne, da je malovljanska univerza eno tradicijo študentskega zbiranja, protestiranja, javnega nastopanja in v tem smislu je leto 68 pravzaprav nadaljevanje te tradicije. Študente smo se močno navezovali na eh, tako imamo, eh, revijalno sceno. Eh, tisto, kar je bil edini odprt prostor v 50-ih in 60-ih 50. letih, je bil kulturniški prostor. Eh, in tega so ponazarjale eh, kulturne kulturniške revije, in eh, zaporedoma so si sledile je 57, beseda in pa perspektiva, perspektive, napisal sem pa nekaj imen, da se znam bi lahko seveda nadaljeval, ki so na nek način oblikovali vsebino teh kulturniških revij. In to, v kar smo mi padli, kar jaz štejem nekako za začetek ozaveščanja študentov in, in nabiranja energije za naš avtonomen nastop, so pravzaprav perspektive. Leta 62, 63 so se začele velike napetosti zaradi tačnih ali drugačnih objavljenih člankov v perspektivah in dve leti so se so perspektive ukinjali. In študenti smo bili, seveda, vedno na strani odprtosti, svobode, objavljanja. Tisto, kar je na koncu pravzaprav odločilo in je privedlo do ukinitve perspektiv konec leta 1964, zdravstveno napisal Stanek kavčiča ales ga bomo omenjali še v zelo pozitivnih povezavah tukaj pa je bil on predsednik ideološke komisije CK -ja, ki je perspektivo kin. Uh, v, kino, v, v KIN v kinene so pa vle pravo po zaslugi Jožeta Tučnika eh, ki se je malo pred tem iz, eh, prv iz zapora. Eh, po skrajšenem eh, zaporu pogojno je bil izpuščen In ne glede na to je objavljen zelo ostar članek o stanju na slovenskem podeželju, na slovenskem eh, kmetijstvu in to je eh, občutljive kmečke duše zelo razburlo ne? in eh, učnika so spravili nazaj v zabor, eh, časopis pa v kin. To je na univerzi strožno med študenti veliko eh, nezadovoljstva in eh, polemik ta na druga ljubljanske. na Ljubljanski univerzitet takrat. Ne, ne, Marijal, ne. Ta drugi vir, ne, katerega smo se študente takrat napajali, je pa bilo prebujajoče se kritično družbozlovje. Močno obrto na takovano frankfurtsko šolo, ki smo ji pred njimi dvemi, tremi leti posvetili ena spominjanja, če se Eh, boste nazaj spomenli eh, in eh, hodili smo na Korčulo, na korčulansko letno šolo in jaz eh, vam vam predstavim primerenega programa leta 64 na korčulanski letni šoli in vas samo opozarjam da nekaj imen, kdo nam je takrat pravo solil pamet v najboljšem pomenu eh, besede. Koen iz Bostona, Lissian Goldman iz Pariza, Karol Kosik iz Prage, Orile Fevre, ga vsi poznate iz Štrasbura klasik, marksizman, takore kot, uh, uh, levi iz uh, Washingtona Herbert Markuzeh je bil iz Brandesove univerze, takrat na Korču, live živom, ne? tako da uh, vidite, ne? kaj uh, Howard Parsons, in seveda cela serija uh, uh, krizičnih drugoslovcev, kar jih je takrat premogla eh, Jugoslavija. Eh, to je Mihajlo Markovič Slavni, dajo eh, Petrovič, tam Vanja Sutlič, životički še vedno v eh, eh, Srbiji nastopa v imenu demokratov eh, Tadičevih. Eh, zdaj je zelo sil, takrat je pa zelo mlad eh, docent. Umberto Čeroni iz eh, eh, Rima, Serge Male, eh, vojn Milič eh, in iz Slovenije, v tem primeru je bil veliko Rus. Eh, celo zadevo je pa zakuhal prudi Supek, eh, ki je z Slovenijo precej povezan in tudi z Mariborom. Eh, njegova ovakši se je poročila v Tomšičev eh, drevoreti in je bil v Mariboru precej prisotn. Ob davorskih procesih bomo videli, da je pravzaprav tudi zelo neposledno slovensko v slovenske razmere, je pa to brat od Ivana Supka, znamenitega fizika, ki je obelodano afero v jugoslovanske namere pogradni atomske bombe, sicer pa jednog ključnih ljudi ključni, pa paž mednarodnih partnerovnih Tribuna je bila naše... Ljubljansko glasilo takrat, eh, začela se je leta 1953 in tukaj sem vam nasul nekaj imen zelo različnih, eh, kot jih lahko danes presojate, ne, eh, ki so bili takrat eh, zelo prisotni v tribuni. Eh, Mirošič je diplomat Mirošič, eh, eh, drago, ne, eh, Jambrek, eh, ne bom komentiral komentiral, Grafenauer, Ivan Kreft je sin Ivana Krefta, danes visok akademik svetovnega slovesa. Pavle Čelik je bil tribunaž, ki se je nenadoma umakno in se je vrnil nazaj čez par mestov kot policaj. Dimitri Ruplj, obvezno seveda Pintar, obvezno Rastko Bočnik. Nadežda Čačinovič. in evo, eh, takrat se je zgodila, eh, ob spadcu perspektiv, tudi ukinitev eh, tribune, ker je Grafenburg objavil članek Perspektive brez strehe. In to je bilo dovolj, da je moralo celo uredništvo takrat eh, zapustiti eh, tribuno. Kasneje smo se tega tako navadili, ne, da je vsake tri mesece se nekaj zaznelo. Ne, Takrat je bilo pa to prvič in je bilo precej dramatično. Ne. Katedra je začela 61, se bomo danes še verjetno pri vladu, da v tiste čase. Ne. In tu je tudi nekaj imen, ne glede vladovih sodelavcev, poleg njera, Guloba, Pražnickega, ga poznate iz Taba, Mule, ja poznate iz Vekša. Ne. Paško, paška, poznata iz Radija, tisti horvatih, pa ferijo Horvata. E, jaz sem ga sicer povabil, ampak ne verjamem, da ima možnost iz parlamenta povedati. E, jaz sem prej rekel, da je vlado tudi padu, ne, on sicer tega ni objavil, je pa povedal. Mišljen <laughs> je pa maršal, da te, te misli, ne, da gre za nekoga drugega. Ne. In seveda, to je bilo dovolj. Je to treba zapustiti. Naslednji element, v katerem smo vegetirali, ne in se gibali, je bila Zveza študentov Jugoslavije. To je bila v principu popolnoma unitarna organizacija. Obstajala je samo Zveza študentov Jugoslavije. Ni bilo Zveze študentov Slovenije. Aha če takega imeli smo ekspozituro, ekspozitura zveze študentov Jugoslavije na Ljubljanski univerzitet, ali pa na v skupnosti skupnost zavodov v Mariboru. E, kaj takega, e, in tudi po, no, po, po, po, po imenih, lahko vidite, da je pač celo zadevo vodo centralni odbor v, v, v, v Beogradu, Vredno bi la, rajši bliž centralni komite, oni takrat, ampak <g brushing> to ime je bilo že zasedeno, ne pa pa moram si izmisli centralni odbor. To je bila organizacija, ki se je veliko posvečala sociali. V sociali je prevledovalo eno egalitarno stališče, vsi imamo enake želodce, vsi smo upravičeni do podpore. Drugo je zdaj vprašanje, kaj, smo, kaj je študentov na tem področju dosegla. Včasih nekaj, kaj, včasih zelo malo. Včasih smo se znali, pa tudi sami pomagali. Mi smo imeli komisijo za materialno vprašanje, kot se je imenovala za socialno vprašanje, ne, ki je začela študentom organizirati in nuditi začasne zaposlitve. Potem je iz tega nastala zadruga študentska in iz zelo hitro iz študentske zadruge je nastal študentski semester. To je nastalo v na Ljubljani in po enakem vzorcu vlado je to bilo tudi v Mariboru, ne? najbolj slavna direktorca tega študentskega servisa v Mariboru, ne? se ve, je Olga Jančepla. Ona je to postavila najbolj izrazito na, na noge. Ne? In tisto glavno področje, ne? Kjer, kjer smo najbolj uživali, je, bil pa, je bila pa kultura. Ne? Tam je bilo možno en neko, nekonformnost, en odprtost, drugačnost pokazati. Ne? In tle bi se sred samo na nekaj Malenkosti upozoril, da tu bi lahko navedel še pa še dogodkov ljudi in tako dalje, ampak ne, tu menim vlado tega zaradi katerega sem jaz prvič spoznal sodišče, ker je takrat objavil svet družina, pesem, zelo napirjeno ne, proti, proti crkvi, jaz sem bil pa predsednik univerzitetnega odbora študentskega in kot tak predsednik sveta, iz izdajadenskega sveta, eh, tribune, in poklicali zagovarjati sem se mora o ITS za tisto pesem eh, Škofovska konferenca je, je pravzor, tako le je bilo, no? da, so oni, da so vložili tožbo poslužbeni dolžnosti eh, in sam. Škofovska konferenca je pa pojle rekel, da to ni tako hudo. Eh, in smo, so, smo nekak... Eh, bili eh, oproščeni. Eh, zelo eh, slavna ne, je eh, skupina Marka Pogačnika, eh, oho, eh, široka, resnično avangardna, še danes je to po 40 več kot 40-ih letih eh, produkcija, ki, ki popolnoma preseneča, kako je bilo to možno. Eh, lahko vam pa povem, da je ta skupina imela eh, v rokah arhiv eh, eh, predvojnega tanka. Eh, to je eh, Karjan, eh, Kosovel in druščina v, v Trstu ne? in Gorici, predvsem povezana tudi z Tigrom in tako dalje, ne? ampak eh, predvsem kulturniška. Eh, in da je to nadaljevanje te eh, tradicije. No, in Dušan Jovanovič je zašel z gledališčem. Mogoče sem bil tudi jaz neka provokacija, ker smo leta 63 na filozofski fakulteti ustanovili Klub 63 in smo uprizovili v, v Križenkah predstavo Radeči Buda. To je ena predstava iz produkcije Brehtovega Berliner ansambla. In Jovanovič je bil pa študent na ARF TV, in to pa je bilo prehudo, da može na neki drugi fakulteti delajo teater, oni to pa ne bi imeli in dejansko so zelo hitro postavili na noge. Iz kasnejših let se boste pa spomnili popilje, Tržnjera, ki je potem bila že kasnejša leta, pravzaprav produkcija. Radikalnost do univerze je pa bila tudi ena od značilnosti zveze študentov. Redki so bili trenutki, da so funkcionarji skušali napadati politiko, ampak profesorje so pa zelo naživeli. In dej, manj nevadno je to, ne. e, Tu je še ena širša študentska scena v 60-ih, kjer bi vas rad spomnil na to, da je tudi v tem študentskem pogledu jugoslovanska študentarija igrala neko vlogo Medijatorja med vzhodom in zahodom. V svetu sta takrat obstajali dve študentski konfederaciji, vzhodna in zahodna, ne? in edini kraj, kjer sta se sestajali, kjer sta prišli obe skupaj, je bil Dubrovnik, vedno je bil uh, uh, vedno ob, uh, paralelni dogodek, uh, univerzi danes uh, posvetovanjo in uh, tako zanimivo smeko, vem, da je bil glavni pokrovitelj tega študentskega srečanja, vedno Koča Popovič. On je to razumel, da je to treba in on je to omogočil in podpislil. E, imeli smo vzgled v Novi Levici, e, se ne bom zadrževal preveč, če bo bolj mje, pr, pr, pr, želja, se lahko tudi o tem pogovarjamo. E, o, na, naslednja zadeva je, bila, je, bil, je bil spon merovništva, tudi bi, lahko, bi zraven znameniti merovniški znak, ki je takrat prišel med ljudi, ljudi in smo ga imeli zelo cenili, ampak vse bolj se je stvar koncentrirala v 60. in proti drugih polovici 60. na Vjetnam in na, na sprotovanje ameriškim angažiranju v Vietnamu. Anti-univerza, jaz govoril, da je že klasična zveja študentov, se je spravljala rada v kritiko univerze. Ne? V tem času smo se pa šli tudi že kar neko konceptualno anti-univerzo, ne? kako bi morala univerza izgledati na drug način kot je da dejansko zorganizirana. In tu je zdaj še en življenjski stil se začel pojavljati, ki bi mu jaz rekel, nemče so mu rekli ganz Andere, ne? Biti čist drugačno, ne, ne enak kot so vsi drugi, in to je bila vrednota samo po sebi. Ne. Povezano s tem, ne, da je minilo od vojne 20 let takrat že ne. in da mlada generacija ni več prenesla, da bi življenski stil bil enak kot so ga diktirali očetje. To je en primer časopisa, ki smo ga takrat prebirali. To je, če so bil zelo plivne, močne, uh, učinkovite ameriške študentske organizacije, študente za demokratično uh, družbo. No, ob tem ne povem, da so nas takrat eno skupino študentov uh, povabili v uh, ZDA, uh, da so nam omogočili zelo odprte stike ne, in mi pa zmočne, ko smo se takrat srečali s črnimi pantami ne, v, v enem čudnem uh, uh, okolju Atlante in iz tega ven, takrat smo seveda sodelovali tudi na protivojnih demonstracijah po, po ameriških univerzah, kjer smo se nahajali in se naučili nekaj tega aktivizma. Sicer je pa to za, za Jugoslavijo doba reform. 63. Za je ostavna reforma, ki je vodila do krepite republičkih otonomij, Jaz sem imel še priložnost poznati zadnega šolskega ministra Jugoslavije. ne pač ni imela več jugoslovanskega ministra. In zadnji šolski minister Jugoslavije bil Janez Vybornik, s katerim sem se moral v imenu lokanskih študentov res skrbeti, ne v, v, v no, ta avtonomija je šla tudi še na druga področja, čeprav ne direkt pre terapo, ne, v tem ta pomembne vem kako od to je bilo zdravstvo, šolstvo, znanost e, in še kultura, ne? Nekaj področij, ne, kjer smo kjer smo pravzaprav začeli stvari urejati doma. Gospodarska reforma se je zgodila leta 65. E, zelo smo si različne stvari obetali od nje. Pajsko je šlo za uvajanje tržne proizvodnje, šlo je za e, poudarjanje izvoza šlo je za pariteto, dinarja, konvertibilnost binarja. E, ampak šlo je tudi zato, da se je celo slovensko gospodarstvo streslo. E, Kropošek mi bo potrgl, da je to bila za Maribor e, trauma e, gospodarska e, reforma. E, in da smo se tudi študentje takrat stresli za svoje službe, e, ker so e, bila podjetja v hudih težav. V svetu so tekle de, de, de debate o novem svetovnem gospodarskem redu. Jan Stavnovnik je bil na čelu en, en od ključnih v mednarodnem merilu e, ljudi na tem področju, ki je bil pač sekretar ene e, OZN-ove e, ekonomske komisije, ki je bila en od dejavnikov. No in takrat smo doživljali seveda univerzitetno reformo, tudi pa mnogo o čem spominja na Polonsko. Reforma, tudi vstopovske študije in usmeritev univerze iz slonovohočenega stolpa na, na služenje gospodarskemu razvoju, in podobne parole so bile, ki so spremljale to univerzitetno reformo, načelo katere je bil kar strengovski, ne bomo So pa bili tudi. Pomembni novi eh, izzivi, eh, padec Rahkoviča, Brjonski plenov. da smo si takoj obetali, silne pozitivne posledice, ne, tako zelo silne niso bile, ampak niso bile pa nepomembne. Stvar je bila zelo važna, jaz, ne vem, eh, težko je zdaj hitro razložiti, kaj je to pomembno, eh, vsaj malo zmanjšati. Eh, blogo in udarnost udbe takrat, ne, ker Rankovič je bil na njenem eh, čelu. Ne. Eh, eh, saj eno, eh, eno, upanje je človek dobil, ne, da je tudi ta služba pod neko kontrolo, ne. kar prej me občutka. Češko-slovaška češko pomlad je dogajala, ne. Eh, pri tem moram poverati, da so Čehi imeli nas za vzor, mi pa ni. Ne? Tako da za si vedel dobro do nekoga eh, kopirati. Na vsak način so, bili, eh, zelo so imeli zelo spodbudne debate. Ne? Poznala se je demokratična tradicija češka, Češke iz prejšnjih časov, ne? ki je mi zveda nismo eh, imeli. In eh, tu smo zdaj ponovno pri, pri eh, gospodu, ki vam ga bom tukaj pokazal, pa eh, spomni na njega. Ne? Uh, prej sem ga omenil kot predsednika Evoške komisije, ne, ampak v izredno kratkem času je naredil izjemen razvoj ta gospod, ne, na primer na sindikatih najprej. Ne, in je pravzaprav sindikate pripeljal do nečesa, kar jaz imenujem. Zelo moderni socialni pakt. Ta socialni pakt je pol do konca izpeljal kropušek. Ne, Je pogodba fakt, vlade, gospodarstva in sindikatov, delovstva ne, okrog temeljnih postulatov socialnega eh, položaja. V groboških časih se je to že eh, imenovalo ne, družbeni dogovor o delitvi dogodka, ali nekaj takega. Ne, ampak to, to morate pozabiti, to eh, čudno terminologijo. Ne, v resnici je stvar bila zelo podobna oziroma socialnemu paktu. Ki dobo No, ampak Kaučič se je izpostavil ob cestni aferi, e, Mi smo Primorsko priključili najprej leta 45, potem smo jo priključili leta 54, ne? E, londonski sporazum, ne? Ampak v resnici je bilo treba priključiti za cesto, ne? Narediti pot do tja, ne? In Kavčič je to razumel in je izsilu, Gradnjo Avtoceste iz uh, središča Slovenije na, na jug, na, na, na obhod, na primorsko, na primorsko stran. E, zelo pomembna zadeva je policentrizem, ki ga je odporil. E, so bili veliki centri, ne, kot je recimo takrat Nova Gorica, je postala pomembna, ne. E, e, tako pomembna, kot subcentr, Barilo je bilo pri dolgu napomenom e, in Novo mesto in tako dalje. Ne. In to je za demokratizacijo pomenilo veliko, ne? ker drugače je partija vse centralizirala, če si imel pa vse na lokalni samopravi neko, nek policentrizem, si vendar imel nek ventil za to, da so se lahko različne tendence in različne interesi prebojali. In po mojem zelo bistveno in za Kavčiča tudi značilno je bilo podpiranje Alpe Jadran skupnosti. To je bilo odpiranje Slovenije na zven, brez vrednosti, brez kontrole, del krat. Vse takrat, ko so ga odstavljali, ne, so eh, mu to tudi napredovali, da je pravzaprav vodo v svojo eh, neko zunanje politiko. Ne. Zdaj pa smo že pri razlogih revolucije, se približamo koncu. Eh, to so eh, bili. Silna, silno povečanje vpisa. To je bila baby boom, ne, po, po Amerijsku bi je generacija, ki je prišla na univerzo. Zdaj, ko govorim o silnih količinah študentov, ne, je to glede na današnje razmere prava figa, ampak takrat se je dvignilo število študentov iz pet tisoč, kar je bila običajna masa ljubljanskih študentov, ne, na 15 tisoč. Ni bilo domov, ni bilo mens, ni bilo štipendij, ni bilo nič. Ne, in je bil to nek ne boj za, za obstanek. Mi smo, jaz sem bilo, član, tako je postal član univerzitetnega odbora, mi smo dobivali vsako noč poročila, ne, kako so študente iz mrliških vežic, nažala, po noči izgnali, ker niso imeli kje drugje prespati. Uh, no, omenil sem gospodarsko reformo in dejansko so se začeli pojavljati brezposelni diplomanti in strah za zaposlitev. Še posebej v povezavi s tem, da so. Terali ljudi po prvi stopni ven iz univerze. S prvostopom v univerzi si lahko, sploh ne dobiti službe, tako da je bila stvar skrajno protislovna. Je pa partija to sklenila, da je treba prvostopno škodiš ljudi forsirati, ne? in bil problem. Potem razno razni pritiski na vse tiste, ki so v kulturi nekaj posebnega predstavljali, ne? za univerza, univerza je delala naprej, kot da ima 5000 študentov, in ni obvladala novih, drugačnih metod. Ne. Moram reči, da, kolikor sem jaz kasnej polsko znaval, je bil Maribor tukaj so bile Mariborske šole, tukaj bolj ukretne, bolj dinamične, ne, So se bolj znale obrniti, glede na nove razmere, ampak to bom nadopovedal. In šlo je tudi za to, da so nas študente tudi Politiki, oziroma, da so nas pletali tudi v politična dogajanja. Jaz za ilustracijo ne navedem ne, tahovske procese. Jaz sem kot študentski funkcionar, me je obiskala Ivi Krajnčeva, žena umorjenega krajnca, enega od desetih tahovcev, ki so ga umorili ne. In mi je postila obširno dokumentacijo o tem, ne, z prošnjo, da študent je kaj podozan. Z to zgodbo o procesih sem nekak, po nekem čudnem naključju bil povezan tudi kasneje ne, v politični karijeri. do tega, da sem bil v tisti vladi, ki je dokončno leta v snosti Dahovske žrtve, ne? in tudi neko materialno nadomestilo in izplačila, ki seveda ne pomeni, da je dost, ne? ampak eh, ta, to, to priznanje pa je pomembno. Zakaj zdaj to omenjam? Tam ste videli tudi dokumentacijo od enkega, od Idva, Kajčeve, Ozbega, in tako dalje, s posebnimi imen. Omenjam pa to za to, ker mi je enkrat pisal Neca Jovano, to je pomemben srbski sociolog. Ko so se začele debate o Slovenije je on smatral, da v tisti glavni kapital, ki ga Slovenije ima, da lahko v tem uspe. In da lahko to uspe na korektni, način, pametni način, ne destruktivni način, Je to, da smo bili edini, ki smo eno tako afero, kot je davkovska afera, v Sloveniji spravili pod streho, že v prejšnjem režimu. To je, to je bila ena katarza, in tu ne morem, so, seveda, so bile, podpore, so bla nasprotovanja in tako dalje, ampak ne bi mogel reči, res je kavčič to prvi, podprl, ampak ne, ne morem reči, imam dokazila, da je. Del, ne samo podprl, ampak je zahteval, da se kaznuje tiste, ki so to uslavijo in to, to svinarijo naredili. Ne? Tako da ne morem zdaj reči, da ni bil to, to v bistvo ena skupna želja ne, ljudi, ki so padli v to, v to gnojšnico ne, tega zelo grdega ravnanja z, z taborišniki, da niso imeli korajže in želje, da se to. Popravi. In to je moralni kapital bil, bil Slovenije, ki ga je neca Jovanov ocenil izjemno eh, visoko in jaz tudi mislim, da eh, nam je nekaj pomeno potem v oblikovanju vlastnih moralnih okvirov za slovensko samostojno eh, No, tukaj je pismo, eh, je, je ena strani pisma, ki ga je eh, ki so ga Bilova, Ličnova, Ozvardova, Stepišnikova in Krajničova pisale jonki. Bros, da bi jim pomagala pri rehabilitaciji. Neposredni povodi za revolt, revol halogefekti, povsod okrog so demonstrirali, in Kako da mi ne mogli za to spraviti ulico in zaostrit svoje zahteve, Tu so bila tudi v Sloveniji še prisotna nova družbena gibanja na levi in na desni. Ne bom skakal Marjanov v njegova razmišljanja, ampak Marjan je takrat bil resnično nekaj posebnega, ker je legaliziral, da tako rečem, desno študentsko gibanje, ker se je zdelo pravzaprav nemogoče. Je bilo ne mogoče, in malo je da je bilo ne mogoče, in je tudi zato gor plačal. Potem je bilo tisto izsiljevanje prvostopnega študija, oziroma ena velika zborovanja smo imeli na ekonomski fakulteti. To je bilo, Prve, glavna je glavna predavalnica bila tam, kjer je zdaj glavna seja vlade, glavna sejna soba vlade in ker se študenti ekonomske fakultete niso upali na nastopiti, ne, so, mene, so, so poklicali nekoga od nekod ne, ki je bil anonimen na fakulteti in jaz sem tam naživel potem ne, proti Akademiko Korošcu, ne, ki je bil takrat dekan, Krašovcu, ki je bil dekan in je določil, kolik študentov mora po prvi stopni ven in kolik jih lahko navarjuje, študi na drugi eh, stopni. Pa so bile v študentskih domovih, eh, Materialne razmere so bile katastrofalne, uprava je videla edino šanso, da študent takoj po koncu študijskega leta izseli in študentske sobe prodaja za e, turiste. Ne? E, in, e, to je bil e, ne primern zadeva. No, e, Tudi še na vrhu, da pa so se papežgreski, e, krvali dogodki pa začeli zelo banalno. Ne? To je bila pa neka karavana zabavnih, zabavnih popevkarjev. Ne? Ki je bila takratno zgrajena, hali, ne, ne kako se na, na prva hala je bila športna, ne, v Beogradu, so pa celo prireditev rezervirali samo za brigadirje. Študente pa to niso prenesli, da ne morejo poslušati, kaj se jim kjer ni ki je vremogoča. Ne vem, kako je to bilo ne, takrat. Ne. In je tam se je začela, tam se začela rebula, se pravi, pohodi, so lahko zelo različni. No, če se vam zdi, ta gospod, ki je znan, ne? potem lahko večete, da sem to jaz. Je jaz. To bila eh, leta 68 eh, demonstracija ob oboju Martina Lutra Kinga. Eh, jaz sem takrat napisal pet, šest eh, protestnih eh, piseb za, za razne, razne protestne mitinge v oboj Lutra, v oboj, Eh, eh, kenen eh, je gondja proti židom. Eh, eh, ne vem že, ali no, nik spe tam tamče videli eh, listke eh, ker je to kot smo delali to zelo hitro, ne, in eh, no, edino kar no bom to potem povedal, no zdes pa sem pri gročem eh, juniju, cela zadeva je bila to da bolj izostrednata na Števenskem domu na Gerbičevi, tam so bili primorci, da se ti, ti neliš, da ti lahko greš. Uh, so bili pa primorci tam ne, in jaz vem, da sem tam celo noč uh, prebil. Ne. En, namreč, zakaj je bilo stvar tako škatljiva? Ker smo en dan prej doživeli le vrzel, no ta, ta revolt in v Beogradu je bilo, nikoli nismo bili, ampak bilo je nekaj predvsem podvožnja. In jaz sem bil takrat star 25 let, sem bil starejši od drugih študentov in mene je bilo takrat grojno, če se nekaj takega zgodi tudi v eh, Ljubljani. In sem smatral, da je treba vse narediti, ne, da to zadevo speljemo eh, tako, da ne bi dobila policija razloga tovče po nas. Ne. Formirani so bili takoj akcijski odbori na vseh blokih, tu so te belgrajski dogodki, no, Kaočič je za pogajalca z nami določil dr. Hočevlja, podpredsednika izvršnega sveta ne? in res zelo korektnega in pametnega človeka, moram reči. Ne vem, če se bodo vsi s tem strinjali, ampak jaz sem ga, ga takrat naprej zelo cenil. Bil je pa predvojni študentski aktivist, tako da je vedel, kaj so to. Demonstracije je bilo znamenito zborovanje v menzi študentskega naselja, o kterem so pojel, naslednja leta se širile različne legende. Ne. Ena od teh legend je bil, da so tam teplji videl Tomšič. Ne. Res pa je, da je bil zelo uh, uh, nenavaden dogodek, ne, ker je nekoga zaželjalo. Ne. Bila je pa voda na mizi ne, in je šel v lepo, ker Tomšič in si je natočil in spil ne, vodo, ne. In to je bilo že sreda nekdiri so želeli teli ven, no, in na tistem v tiste menzi je nastopil tudi Cyril Baškovič z enim člankom, ne, ki sem ga napisal pa jaz, ne, ki se imel naslov Provokacija za novo študentsko organizacijo. ki na smej s par kot neka Ne izvajam ne, iz tega, ne. ampak to je bila osnova za skupnost študentov, za čisto čist novo eh, organiziranost študentov, pa če ne bi bilo cirila, tega ne bi bilo. Mislim, samo napisam. To so pa nekaj slikec iz tistega dobaja. To je v študentske posebil, eh, možda bo, znam, bo koga eh, se poznal. Eh, jaz sem vam govoril o doktor dr. Kočevarju, to je pa stane, eh, ki je takrat sodeloval v eh, eh, Tako da oče ni imel lahkega stališča, s eh, kateri morate domareš v zavezništvu. Eh, in zdaj smo že pri posledicah, zrušili smo. Nečist ampak zelo hitro smo zrušili reformo univerzati, stopenjskih študij. hočevarjem smo izgogajali, kot bi se danes reklo, eh, celinski eh, Dobili smo radij študent in eh, po istem zgodbi so potem, mari mari mari mari mari mari mari mari mari mari študentom, mari Ne gre samo za, skup, za neko novo organizacijo. uveljavljali smo in popolnoma nov princip organiziranja, s katerim smo mi direktno potem vstopili tudi v skupinski eh, sistem eh, te, te eh, države. Eh, Tam je tudi volilni materijal za prve volitve ne? in odprl sem ga na strani, kjer hvalimo. Dmitrija Rupla, ki je kandidiral za posvetno posimlji zbor, zakrat v imenu študentov, ne? Kaj? E, ampak nil glavni poslanci, ne, glavni poslanci bil seveda, to ne vem, moramo tako ime tukaj omeniti, e, čeprav se njegovo glavno obdobje začne še ene kasneje, po pol Kaj se je potem dogajalo? E, partija je naredila plenum mladini ne, so nas po dolgovi in počest preštudirali. Ne, to je postala glavna tema, zvedeti več o, o molariji. Okre, zelo pred, taka, dolgoročna poteza je pa bila okrepitev pokrajinskih klubov, tudenskih. Kaj je to zdaj pomenilo? A, bilo to skupnost je bila prevelka, jo je bilo treba razparcelirati, ne? In vsako skupnost, pokrajinsko, študentov je bilo pa možno potem kontrolirati. Jaz sem imel okrog tega na radijo na hudo polemiko z uh, uh, pokrajinskim šefom za, za revirje. Ne? Uh, to je bil znameniti, uh, ki je bil potem notranji minister. Ne, ne, ne, ne za druge Pa, pa zvezni je bil orožen, orožen, no in je dizel, da povem. Eh, jaz sem seveda po tistih, po tistih dogodkih moral v vojsko in pa druge variante. Ne, in, in na tisti zadnji dan, pred vojsko, je prišel k meni Pobel, eh, devreski eh, sociolog ki je pripravljal posebno številko praksisa o študentskih leta 68-60 in jaz nisem imel več časa, nič izbirati, jaz sem mu dal kar celo eh, cel to fazcikl, ki sem ga del, tu maš pa za kar misliš. Ne? In medtem, ko sem jaz bil v vojski, je eh, ta praksis izšel in kaj je popol vzel iz tega fascikla? Vzel je mojo poleniko, ne z orožbom. Problem je bil pa v tem, da je med tem ogrožen postal notranji minister. Ne? In ker me ni ker ni srečal, sem bil pa v vojski, ne? so bili vsi prepričani, ko sem se pojavil v Ljubljani, so vsi rekli: da se da pa izpustili, za <laughs> Ampak moram reči, da je bil ogrožen korektni in ni jaz nisem nobene posledice čutil ne? z njegove strani eh, za te objave, eh, tiste ste Čeprav je šla zadeva na svet ne? in je bila eh, tako v, v V interpretaciji Popov je zelo eh, eh, ostro eh, In evo, zgodila se je dekoncentracija študentskih domov. Ne? Plečnik je naredil študentsko naselje, ki bi se moralo, moralo obdaja tržnik, in takrat se je potem po letu 1968 od plečnikovih nazorov odstopilo ne? in začelo se je delati študentsko naselje, dale stranke na drugem koncu lo blane, da ne bi imeli več takih koncentracije študentov na enem mestu. Navidi se, vidite, kaj velik, ne, to je eno od materialov, ga pa lahko si poglejate ne, kako so nas proučevali, centralni komite je financiral raziskavo. ali šefica vodja raziskave pa ne vidite, ne? Vodijo raziskave za kaj lepo spomnite, da grebemo. To je statut, to so zdaj cel komplet, tu je cel komplet dokumentov o novej skupnosti študentov. No, okrog tega moram vam povedati, da stvari niso bile naivne. Crelj bo verjetno o tem še kaj posebnega dodal, ne? ampak maršalat je takoj opazil, da je to prva, prvi izstop ne, Slovenije iz neke ne, jugoslovanske kombinacije. Mi smo se osamosvojili, če tako rečem, ne? preprosto. Ne? In maršalat je zahteval ne, pojasnila. Jaz sem napisal svoje pojasnila in jih tam lahko pogledate. Ne? S katerimi pa Tulanski je bil moj šef takrat, ni bil zadovoljen in je on še svoje napisal. Ne? In tudi njegovo imate tam več, kako smo morali pač to potem razlagati. No, razlaga, poanta raz, naše razlage je bila to, ne. mi se gremo samo upravljanje, mi samo upravljanje jemljemo za res. Če, če, če drugi smatramo, da delamo narobe, pa pa vi povete, da je samo upravljanje za koncepcija. To je bil naš zgolj skupna študentov je bila samopravna upravna in to nas je na nek način rešilo. Pomembna je bila podpora češko-slovaški, takrat je bilo, ne vem koliko, ampak več deset tisoč čekov in slovakov je bilo takrat v Sloveniji. Skroženi so bili, dezorientirani so bili, brez kruha so bili, ne, brez narja, oni so prišli z zelo majhnim denarjem v Jugoslavijo na počitnice. August je bil ne? in eh, kaj smo hteli narediti? Mi smo zgradili odbor za boj proti okupatorjem Češkoslovaške, tam nam v Bliskem kazini smo prelepili, vse tiste table razmo raznih organizacij in velik, pa gor odbor za boj proti okupatorjem Češkoslovaške in preko tega smo potem organizirali. Eh, eh, radio povezave z Češko, to je bila zelo pomembna zadeva, da so dobili sploh kakšne novice, in potem tudi kakšno materialno pomoč, hrano, če popotneš. In demonstracije 22. augusta, potem, to je bil drugi dan, ali pa tretji dan, drugi dan, po povdoru po v Češko, pač eden, Lepših, tako leko javnih jaunik, dogod, aktivizm. Jan Pala, Marja, Pomeno pa je vseeno, To je vseeno, da se je vseeno, da se Vestepešment je našel drugo pinto in je ustanovil takrat zvezo socialistične mladine, mm -hmm. potumkal študentov to notarne in postavil kontrolo nad, nad univerzami, nad študentskim življami. In Zelo resno so se lotli podkopovanja študentov, nam so nabili takrat Minigolf v študajenskem celu, taksi bolj, simbol podkopovanja, to In posledica tega je bila depolitizacija. Ne. Ni bilo več treba iti na cesto, če si htjel od države dobiti, To se je na druge način. Ne. In to še vedno funkcionira. Ne. Je tako, Marjan? Polčar. Amunicija ja. no, za miniranje reform smo bili. Ne? Mi smo, mi smo v bistvu to, ne vem, če smem tako direktno reči, ne mi zamjeriti, ampak, Tito je bil že odpisal z gospodarsko reformo. Tito ni vedel, za kaj gre v gospodarske reforme. To je bil nekaj, kar je šlo preko njegove glave, on je še imel veselje z neuvrščenimi in gotovo. Ne? Ampak mi smo ga preklicali nazaj. Ne? Mi smo ga priklicali nazaj z brjono, tudi fizično. Ne? In smo ga odvinjali spet nazaj na Čič, začela so se 70-ta in vsa stara garnitura je zagrabla stvari. Ne? Odpravila Tapševičko, odpravila Kavčiča, odpravila Čanadanoviča, Nikeziča. Vse je bilo odstranjeno ne? in začela so se 70-ta leta in cela stvar se je zavrekla za 20 let. In študentski miri so bili pulver v tem dogajanju skripovratko starih sil in seveda, kolikor se jim je zdelo potrebno, so tudi obračunali z rekomenvativni eh, anakisti. Vsake, ki je hpasal, eno zadevo bomo pokazal. Eh. Eh, je sicer malo eh, podaljšek eh, tistega dogajanja. Eh. Če predstavljate, da je pa Tiv napisal, žal mu je zate in se za samega na sebe. Najti koncu pripišem da to tvoje državniško turnejo celoti odklanjam kot nezdržljivo z revolucionarno politika. Vsi, ki ste dovolj stari, veste, kaj je temu sledilo. Če je Kaučič gor plačal, te sem prej pa nisem pomenil, Se konec Skalciča začel v tistem trenutku, ko je odklonil maršalovo varianto, kako naj bi rešil jugoslovanski problem. In sicer je maršal poklical eh, ga na Brdo, celopolitični aktiv, in mu je naročil, da mora iti za predsednika Združenega Srčnega sveta. Eh, to bi pomenilo, da ga potegneš vrniti. Človeka iz Slovenije, kjer je imel vse različne reforme ne? in takrat se je zgodilo, ne? se je zgodil šok, Kavčič je rekel ne. In to, se, to se ni smelo. To niti Kavčič ni smel, kaj še nekristam? Ne. ne. In, Nen je takrat to Starudovalec povedal, ki je bil tist tis trenutek še navdušen nad kautu če ravnanjem, bilo <laughs> <Ta mislosti. laughs> pa ni bil več navdušen. Zdaj e, pa naredimo lučke, pa prosim, da se vrnemo nazaj. E, ja. ja. ja. Jaz pa splosim, da bi ne zamirte, no, da, je, da sem se zakljepetal, ampak mogoče sem vendarle ulajšal kakšno eh, nalezavo. Eh, vprašal, tako. Eh, ves čas, eh, ko prikazujemo imena sodelujočih, se jaz držim ABCD. Ne? In dejansko to ni noben problem, da se tudi tudi na v ne bi držali ABCD, eh, pa bi sedel teprosto da takšno rečeš, o ješel deno zasvajanju in o samostvajanju skupnosti studentov, da kakšen kakšen proces je to Hvala za besedo, ker so levo in desno od mene sedeči boljšega spomina in ker je vse skup dokumentirano tam na klopi pa v knjigi zbornikov, ki je že pregleti išel in na mnogih drugih mestih, mi dovoljte, da grem res do v spominjanja na tem drobnem izsegu. Nič več, pa še kratko bo, ker sicer vas bo minilo let 68. <kaj> Vsi verjetno poznate, če drugače ne zelo uspešnega eh, slovenskega gospoda, doktorja Vojka Antončiča. On je eden od ne vem koliko že devetih ali koliko računskih sodnikov v Evropski skupnosti. Teda je bil študent iz tega letnika FSPN kot sam, in je sodeloval z precej z izvršilnim odborom skupnosti študentov, gre za leto juni 68, jesen 60 aktivno. No in ob neki priliki smo bili v Beogradu še izmeraj pomovani za sestavni del Normalno zveze študentov Jugoslavije, pozvani na nek sestanek, in ne je bilo treba poslati človeka, dogovorili smo se zame. Na tem sestanku naj bi dal nekaj pojasnil, da smo avtonomni, da imamo svoje predstave o tem, kako recimo se skupno študentov ravna po sebi v Ljubljani, v tem mogoče dve, tri besede še kasneje, če ravno je Franciji še zelo dobro razložil, in da smo pripravljeni v polni meri sodelovati z beogradom s z drugimi centri, tudi Zagrebom se je takrat nabezovalo nekaj kontaktov z Maribor, Mariborom, samo po sebi, umevno, ne, to je bil gospod Jane Švajncer aktivn in nekateri drugi. In skratka, dali smo mu vedeti, da naj jim pove, da se imamo za samostojne, enakopravne, pripravljene na sodelovanje, Dalč od tega, da bi rušili državo ali karkoli že podobnega, te daje se v tistem ožjem krogu, ker sem se sam gibal, takih misli ni bilo. Antončič se je odpravil in opravil svoj posel. Zaradi razumevanja ali nesporazuma med nami, zaradi morda se bohrvaščine, zaradi psihološkega vtisa, ki ga je naredilo takšno nastopanje na drugi strani, je skratka izpadlo. Tako je Zanončič v o vrnitvi v Ljubljano je razlagal, kot tudi iz drugih potem vesti, da je tam povedal, da skupno študentov Slovenije, zlasti v Ljubljanske univerze, izstopa iz vezja študentov Jugoslavije. Leta, pa ne vem, če je bilo to 68 ali že 69, da bilo se mi zdi, v začetku, bolj, ali pa spomladi zgodaj in nekaj dane. To smo požrli, mi se nam zdelo nič posebnega, ne, glede na vrenje v Ljubljani in značilnosti ali pa zaželjene značilnosti, ki smo iz celo želeli institucionalizirati v skupnosti študentov v Ljubljani. No, kasneje pa zvemo, da so bile reakcije hujše, da so šle in da so bila potrebna pojasnila. Pojasnila so bila podana strani univerzitetne partije, Francije povedal. Da sta pač z Dolancem v na ta posrečen način vzela zadevo v zaščito. Um, ampak vmes je bila še ena drobna uh, Samo organizacijsko poslovanje izvršilnega odbora je bilo bolj šlampasto. Uh, Tako nismo pravzaprav prestregli klica po telefonu, da je treba iti ponovno na nek sestanek v Beograd. Ta sestanek je bil pa izvan strani maršalata, smo kasneje izvedeli, ker bi se morda celo tega ne vem, nisem šel za to priliko pravnrd za nazaj brat, zato se vam upravičujem in res samo iz komina govorim, celo z maršalom srečali. Ker naj bi to zadevo še enkrat premleli o tem tako imenem odceplanju ali v samosvajanju ljublanskih študentov izveze študentov Jugoslavije in zra te ni nišče šel gor. Tedaj šele je prišlo do tiste ostre reakcije in kasneje mi je Dolanc, precej kasneje je nekrat špo, pojasnil, da je pravzaprav Vrh partije, tu so bili pa tedaj tri osebe na Ljubljanski univerzi, ena sedi tu, drugi bil pa, tretji bil pa Rudi Rizman, seveda in potem še nekaj ostalih ljudi, ampak ti trije so nekako imeli organizacijsko stvari v rokah. Deloma celo nekaj tvegav, koji je stopil v zaščito uh, takemu ravnanju in pravzaprav tisti deseterici ali dvanesterici, ko kar nas je sedelo v takratnem izvršilnem odboru. Niti nismo veli, da, da je stvar potencijalno šla tako daleč, v resnici iz tega ni bilo nikomar nikoli nič. Ne Vojka Dončiču, nekomu drugemu. Ampak, jaz sam pripisujem zadevo, ker seveda nisem bil Belgrado, kot rečeno je šel Vojko, uh, temu, da je mogoče nekoliko v tistih okoličinah nespretno izrazu poslanico, ki smo moj naložili. In ta poslanica je bila, mi se organiziramo po svoje, ne več po onih načeljih, smo sestavni del jugoslovanskega študenceva, Jugoslavije in tako naprej, z njimi bomo sodelovali, ampak organizacijsko bomo pa samostojni. Dvomim, če mu je do naročil, tu bi znal še Lena Četinska pojasniti, ker delo z Lenatem, smo se z njim precej pogovarjali prednjež o Belgrad, Um, da mu je kdo naročil, da naj se uporabi beseda istop. Lahko, da je uporabu, lahko, da so njegove besede bila tako razumljene, efekt je pa bil takšen. Zdaj, odkot pravzaprav, um, kaj je bila pa opora za takšno razumevanje in takšno njegovo, ta, ta, za takšno njegov nastop in za takšno razumevanje v Beogradu, Zelo preprosto tisto, kar je Francijo omenil, da je šlo za en čist poseben koncept organiziranja študentov. Um, v statutu, enem od dokumentov tamle na Bogalu, je uporabljen izraz samoupravna skupnost študentov. Samoupravljen je bil takrat samo po sebi umel izraz, kot, kot zrak in voda, um, ampak morda bi te tri besede le uporabljali za opis, kaj smo s tem menili. Ni bi povdarek na tej besedi sami po sebi, ampak na vsebini. Rečeno je bilo, pripadnik skupnosti študentov To je bilo za Ljubljano izredsno, ampak kasneje, ker se je to organiziralo tudi na slovenski ravni, zaradi Maribora, ki je že imel zametek bodoče univerze, seveda enako tudi na slovenski ravni, je vsak, ki ima indeks. Zdaj, malo najivno smo takrat razmišljali, če to hoče, ali pa ne. Ampak iz tega za ne izvira nobena obveznost in nobena omejitev, obrat. Vsak, ki ima indekine študent, lahko v študentskem klubu, v študentskem bloku, da faksu, u letniku, kjerkoli, uh, skuša angažirati druge študente v zvezi z idejami, pobudami, mislimi, ki jih ima sam, uh, v odprti razpravi, kjer je edina umitev spoštovanja, pač to smo celo zapisali v stratu, zakonodaje, tedaj, tedanje se frje, ali če je bila še je? se frje že bila, ne, preduk normalno, kaj si pa od drugega napisati na papir, ker so v pravni državi, pa kakršenkoli že je režim pač neka pravila podana. Znotraj tega absolutna svoboda pogleda eh, misli, nazora, eh, besednega in, ali koncepcijskega spopada in tako naprej. In temu podobno se je veliko stvari resnici tako tudi dogajalo. Ali so nesle samo do vroče debate o pivu, ali so nesle recimo na sindikalistične zahteve, ali so se tikale širših vprašanj zanimivih tudi za, bi rekel, prebivalstvo, širše prebivalstvo recimo socialne neenakosti ali pa grozečih problemov za poslovanjem um, in podobni zadev, ali so se tikale recimo mednarodno-političnih razmer, ali pa preprosto dejstva, da smo stajali pri tem, da je treba dopustiti svobodno in prosto diskusijo. In to se je dogajalo v tistih letih, še morda bolj izrazito potem v 70 takrat sem bil samo še opazovalec, ker sem pač še študiral naprej, in ne več aktivni, eden od malih aktivnih kolovod. Um, Skratka, aktivnost spodaj in kdor pridobi zadostno večino na zborih ali skupčinah fakultet ali pa preko imenovanja študentskih predstavnikov v skupni skupčini na univerzi, tisti potem s svojimi stališči normalno izglasovanimi zmaga in izvršilni odbor bi moral pa ta stališča vzeti, dokler stojijo, za veljavna in jih realizirati. Takšna ogroben, na kratko povedano, je bila osnovna zamisel. in meni vsebno, takrat sem bil šten politologije, se mi zdi, sveda, pristransko gledam na zadeve normalno, to izredno pomembna zadeva. Na nek način smo Samo upravljanje vzeli za res, ampak na ta način, kot sem povedal, in znotraj v njegovem okviru med študenti skušali celo institucionalizirati se statutom skupnosti, način popolnoma odprtega demokratičnega ravnanja, kjer ni bilo nazorskih ali drugih pomenitev, politiko pa naj se te skupnosti spremenjala tista stališča, ki bi se pač izkazala na neke področje za večinska, oziroma v skupčini, skupnosti študentov za večinska. Vendar, Ta statut ni bil izglasovan. Mislim, da so dva ali trije glasovi zmankali, Se spomnim, da mi je bil takrat osebno zelo žal, da to ni bilo izglasovano. Če ravno je seveda samo skušal pouzeti in zapisati to, kar se je v resnici dogajalo. Kasneje, samo še mogoče beseda ali dve, pod raznimi pritiski in tako naprej pa tudi razmišljani med štelenskim funkcionarji se je od tega postopoma odstopalo, ponovno se je šlo v zvezo mladine, ne, ne? socialistične mladine. Mislim, da je takrat, ko se to zgodilo, na oni strani jo vodil živko pregel, in bi rekel, ta koncept je bil nekoliko pozabljen. Je pa to koncept življenja samega. Samo sprostiti treba stvari in doseg tega koncepta, pa tega poizkusa, da bi se to celo uveljavljalo formalno ne, in bil ravno v tem, da bi se v tistem času pa nismo tako daleč razmišljali, saj jesne tako daleč, odprli prostor za nekaj, kar bi se dones imenovalo, ta prava demokracija, ampak tista spodaj. S tem bom pa končal. Par let kasneje smo debatirali enkrat v študentskem domu z nekim študentom, ali starejši bil od nas, makedonec je bil tudi v ki ga ni bilo tisti čas v Ljubljani in smo mu to nekoč razlagali in je rekel, ja, ljudi boži, pa kaj ste pa delali s tebi, partije vzpostavili. In pol kasnej sem o tem razmišljal. Tako so se zgodovinsko, v 19. stoletju, te ta moderno bistvo tudi začele. Ampak mi smo takrat nekoliko naivno, nekoliko pobibiče v politološko razmišljali pravzaprav o tem, da se odpre prostor po polnem svobodi nastopanja interesnih skupin. Kakorkoli bi zdaj, študenti politologije bo razumeli, o čem govorim, to že razumeli, ne. Um, Tako dali štodaj, ko se je to dogajalo, nismo mislili, resnica pa je, da če odprete prostor za iz interesne skupine, se prej ali slej v njih pojavijo neka jedra, ki skušajo zadeve stabilizirati in potem druge odrinjati, koliko seveda to vodi k oblasti. Vendar v tistem obdobju vsaj za 68, 60, 60 takih popadkov v tem gibanju ni bilo. Um, Po razmislek štoda tega gospoda, katerega primek sem pozabil, ne, pa pravzaprav analitsko velja, ne, ker zgodovinsko so tako nasladle stranke. Lema pala. Eh, dragi, ne vas spomnim, da smo točno en mesecem govorili o enem mladem vologu, uh, eh, partizanskem Zdaj imamo pa drugega, Ladagona, njegovega sina, ne, ki nam bo pa nekaj Osnovnih okvirov povedo o Marijoškem dogajanju v Marijoškem in Svobodskem središču, ker smo res malo bolj zmerni, kar se tega tiče. Dan, da bomo poslovili. Jaz, da smo tudi nekaj, kar se v času, tem, ki tu navajalo, se tu navadi, se navež odvajalo, že res se umaknili iz politike. Mar, nisem tu nikoli doledi, ampak se nič s tem. Ne desučajno ukvarjati, ko sem bilo dorednjo bevora, čisto srkovno. Ne desučajno. Zelo malo vedel, pa še zdaj zelo malo vem o tem, kaj se je dogaral, ko je to vrejel. Jaz spomnil bi vas, da je Malibor in Malibuška katedra tudi z ramom vrela, kaj je Janče napisal, tisto, kar je napisal. Pa tako se pravi, so bili Malibor tudi eh, razlogi, Lepom, da je Dobre, to, da sem da, v tipi, ne odstavljal dogodek življenja, ki bi je bil tako, ki bil Jaz sem bolj, si politiki, bo. ne. Jaz sem bolj doštudiral, da sem lepo Šel politiko, ne bi Se pravi, to ni bistveno. Ne. Zakaj sem bil odstavljal? Odstavljal zato da, da smo imeli vse odmenje v takratni politiki in politiki. In jaz sem res rekel, starega Pa sem res, pa pri tem nisem ničel, mislim, tistega zvega, da nečem. Mislim, da se vedno zdi, da je bilo govor o spritu, kulturi, ki se je meni zdelo, to kot mladeno, pa še kot kulturna družina. Skrene, smešno, da bo ena tam prigoveda, kako moraš ljudi delati v Pa se tudi s kulturom nisem pravil. Ampak sem potem vse tisto, kar so zgolj, so prišli gospodje iz Mugabe od ideološke komisije, babska, pa se boč, ne smem reči, to, kar mislim, ali je to nas putočenosti. Če Vi to reče, jaz ne smem, ne to reči, pa ne samo ne pa to putočenosti. Ne, ne tak, ne tak. se ne. ne tak? Če pa je tak? No, skatka, nisem boli tako boli biti. Niti. Sem za to. Da pa je malo bolj skam. Števila organizacija delovala na začetku, tudi v tistih letih, ko sem začela, že prej 61. Takrat smo lahko delovali, da smo lahko začeli vse to ustanovljati, kar je bilo. Ustanovljena ta zadovr, povedo, ustanovljen, zbori, je ta zadnja, kot je povedal, ustanovljena so bili neki zbori in vse to je zelo malo. V mojem času se posebej odrejali, pa moj. Vprašali smo, da se še upravljamo z ekstrapolitičnimi vprašanji. Tebe se tudi zelo danes, ne glede na je začela danes. Šest so šetem, sedem, še vedno vse tebe, vse Mi se nismo, mi moramo reči, da je naša sredina, politična sredina, malo nam eh, dala podporo, da smo vse to naredili. Ko smo bili premočni, boji jim bili več neveč, ampak je pa dala podporo, da smo vse to naredili. Zato bi jaz videl, da v tem smislu nisem dobro razumel tako bovorim za dogaja, da bo študenci in življeno pa malo bolj v odistih letih, ko so bila tako politično zanimiva. Pa bi se zato jo so primičili. E, Vlado, pa hvala se bo še vključil, ko ti to pazalo, pokomentirati takšno stvar. Ne, Dej, treba je tudi seveda to upoštevati, da je Stvaribor štato zelo, nekaj, šelika ne, študentov, ne, ne, ne, pa z za, za velikimi šelikami je izrednih študentov, kot so takrat rekli, ne. In to je pa sredobražna e, populacija. E, po abeceli slo 3K. E, Paule, e, kaj se boš pravil? Hvala. E, tisto, kar je Franci napisal v abilu, e, na moje ime, e, je že sam popravil v zvezi z zapotnim listom, tako da, e, Ni treba to preosnevati v podrobnosti. Izravo bom pa še eno eh, možnost, ki jo je dal, da nekoliko iz koncepta, ki ga je on eh, ponudil, vsakemu od nas eh, malo izstopil. Eh, zakaj? Eh, morda neskromno zemi, vendar leta kažejo, da sem eden najstarejših študentskih aktivistov. Začel sem 67. In, in končal 72. oz. 74. Dal sem torej dve in pol generaciji študentov v uporu in emancipaciji, ki je v tistem času bila poanta našega delovanja. Tako da sem ločnico med obema imel v času, ko je Ciril nekako ko je študentska skupnost se morala podrediti enotne organizacije Zveze študentov, sem očel v vojsko in po vojni me je pritegnila nova mobilnost vseh zatim letih na Ljubljanski univerzi. E, morda se kdo spomne tudi vzrokov, ki so takrat nastali in takratno dejavnosti pa potem vezana na ker nisem več imel statusa, na sodelovanje v tribuni, sodelovanje v raznih akcijskih skupinah in skozi to sem dal potem tudi skozi dogajanja, ki so bla od 70. pa naprej do 77. Toliko o tem. Drugo, jaz sem tehnik po izobrazbi In to, kar je Francijo vodoma eh, nanizal kot eh, nek, eh, neki lakmus v dogajanju 60-ih let, eh, nisem spremljal, eh, kar se je dogajalo v kulturnih krogih, kar se je dogajalo v ustvarjalnosti tistega časa. Eh, bežal sem od politike, predvsem preprosto povedano, politike, kot se je takrat nakazovala, z možnostjo uveljavljanja v zvezi mladine in tako naprej, to mi je, da rečem, preprosto če dalje manj dišalo, zato rajši sem se posrečal športu. Vendar so bili nekateri dogodki, ki so počasi eh, eh, povzračili eh, ta glažma oziroma so me pritegneli. Da preskočim eh, toplo gredo in perspektive, ki so že povzročali tudi pri nezainteresiranih študentih, lahko se pa predstavljate, da med študenti tehnike, sploh ne? Neko e, to, prosim, da ti vstopi skoči topla greda, da ste to ni to, kar zdaj pogodijo ekološko, nekaj vatskih skladnika, ki je od imel predstavo o tople grede rožančev, tekst, Ki so ga prišli kmetije, oziroma zadužniki iz eh, eh, Krosuplja z Minirja, najprej iz tega je no, In Ta for je imela tudi v širši javnosti veliko odmeva, tako da se je študentov tudi širše dotaknila. Mene osebno se je študentska eh, eh, nekako, ozaveščenost. Eh, dotaknila ob napovedanem štrajku četrtega letnika eh, te eh, fakultete za elektrotehniko, ko so se študente celega letnika oprli profesorju eh, zaradi pač njegovega načina podajanja in eh, predavanj in izpitov. In je to v okviru naše fakultete povzročilo več kot samo nemir, začeli smo razmišljati, kaj se bo zdaj tisti zgodilo, kako in tak. To je bilo nekje na začetku, vse pravi letu, v 66, 67. In septembra 67 sem bil že vključen v študentski odbor Fakultete za elektrotehniko. Potem je šlo pa zelo naglo. Tisto leto, ko je že Francijo vodoma povedal, se je Jugoslavia odprla ekonomski emigraciji, dobili smo možnost, da pridemo tudi v otroino. in študente elektrotehnike smo imeli stanovsko organizacijo, z katero, preko katere smo začeli sodelovati in smo sodelovali z študenti po Evropi. To pa je pomenilo tudi za študenti iz Nemčije, Francije, Španije, Italije in Na ta način sem zelo hitro padel v dogajanja in jih tudi vključil. Proti koncu leta 1967 je bil, to v Franciji ni umenil, pa se bi dalo še kaj več, problem okoli volitev novega univerzitetnega odbora. Marj, No, in uh, jaz sem bolj slučajno postal član univerzitetnega odbora. To zaradi tega, ker me dan niš nekaj z uh, člani, koliko jih mora biti in kaj. E, ti si vlastno tam na vaši fakulteti in so potem izvolili. Moram reči, da sem ne od prvih hudov velikih in brekoglobokih prepirov in sporev z nimi, Nino, pivčevo ampak to je bila podlaga za naše najboljši prijateljstv. No, eh, potem, že proti 68. smo želeli študentje se povezati stanovsko tudi z drugimi fakultetami v Jugoslaviji. In na ta način smo na fakulteti v Ljubljani dobili stik z praktično študenti sicer tehnike v Jugoslaviji in po Evropi. Začeli smo izdajati se lahko pohvalimo med prvimi tehniki svoj lasten fakultetni časopis, takrat glede tudi ko da že FDU ni imela, Tako niso še imeli svojega, mi smo nekako skušali svojo artikulirati naše nastope in smo bistveno dejavni tudi potem v okviru univerzitetnega odbora proti eh, na 1860-ega eh, smo imeli eh, konferenco št, oziroma smo bili soustanovitelji eh, stanovske organizacije študente elektrotehnike v Evropi. Mislim, da se imenovala ojrelek, neki podobnega kot IESEC, eh, ki je imela nalogo, da povezuje študente eh, stroke, da omogoča izmenjave, in obogoča zlasti nam, ki smo bili gmotno preko možnost praks in dela v tujih podjetjih in univerzah. Maj, v sredini aprila smo izbrali delegacijo iz Jugoslavije, ki naj bi šla v, na konference v Španijo, Šli smo trije, dvaj slobljane, problem je bil denar, kot ja pritim, pol poti smo dobili na Auto stop ostalo z vlakom e, Konferenca, ki je bila v Španiji, je bila nekaj posebnega, ker smo kot konferenca se več pogovarjali o razmerah na posamičnih univerzah, o dogajanju vse od ZDA do Španije, Grčije o, o z, razmerah, ki so bile takrat v Španiji. Franko je takrat še živel in v njegovi letni rezidenci smo priredili to, ker so v generaciji po 70 letu, ko je bilo hippie, in podobno na priredili smo happening in začuga niče od nas, razen španskega organizatorja ni trpel posledic tisti je pa zginil v tistem času eh, konference in očitno je nos neke posledice. Ko smo se vračali iz eh, Pariza, smo seveda imeli eh, povabila eh, razlih un universtv v eh, in s prijateljom smo šli v Pariz. Eh, nisva pričakovala, kaj se podogajalo, vendar teden pred eh, izbruhom upora v Parizu, sva nekaj dni tudi preživela v okupiranju Srboni. In sreča, veliko pa meni je še danes žal, ko sem se vračal iz Pariza proti Ljubljani, se mora ustaviti pred Nemčijo in so me kolegi na univerzi vprašali, kot avtentičnega poročevalca, kaj se dogaja v Parisu, jaz predoprav nisem vedel, da se v tistem dopodnevu, ko sem se peljal, prišlo do teh radikalnih protestov. No, ko sem prišel v Ljubljano, je bilo to nekje Maja in smo že pri majskih dogodkih v Jugoslaviji. Uh, seveda so informacije leteli s nami, tako kot je Francija prvi dnevi maja, ravno na je prišlo do upora oziroma protesta v Beogradu. Uh, protest v Beogradu je bil z, uh, sporadičen, nekontroliran, vendar je veliko uh, za svojo informacijo uh, pretresel tudi ljubljanske študente. Naj samo za ilustracijo pravzaprav to, kar je Franciji že tudi omenil še enkrat ponovim. Mislim, da je on, če nekaj ne popravi, na uh, univerzitetnem komiteju uh, zk -ja v Ljubljani so že spom zvodaj spomnali, delali analizo uh, situacije razmer uh, v medštudentsko populacijo v Jugoslaviji. In je bilo tam ugotovljeno, da bo potrebno prav na nek način, ne reči, se vendar pa na nek način ustrezno ukrepati, da ne bi prišlo do protestov, ki jih ne bi mogoče obvladati. Hkrati pa je bila zabeležena takrat tudi ugotovitev da kaj vendar počne jugoslovanska vladina, če po celem svetu protestirajo. Morate vedeti, da že od 65. naprej so bili v Kaliforniji in pa američnih univerzah prvi protesti, ki so se stopnjevali z bojem za državljanske pravice, z bojem proti vojni v Vietnamu. No Ko je prišla vest iz Belgrada v Ljubljano, je to povzračilo kot rekel, vželjna vrnica takojšnjo mobilizacijo na študenti Tu je nastopilo to, to vprašanje, na eni strani, cipol, zakaj bi, o čem bi, zaradi česa bi, na drugi strani so bili aktivisti in gledanja, ki so skušali osmisliti ta spopadnja. Eh, vloga Univerzitetnega komiteja, ki je takrat Franciji za študentsko populacijo predseleval, oziroma načeloval, je bila eh, izredno konstruktivna. Eh, bil sem, eh, rekel, vsi študentev Univerzitetnega odbora smo bili takrat eh, cele dneve eh, na, v prostorih študentske organizacije, debate so uh, potekale vse dneve, hrano so nam nosili, koli. In, in deloški eh, univerzitetnega odbora je bil za, da bi rekel, eh, eh, primerno eh, eh, nastopanje, ne primer, eh, izredno pozitiven. Ni bilo poskuša, eh, poskusanja, odvajanja, eh, izločanja in podobno, vendar pa in bilo je razumet kot pozivanje na osmišljanje tega, kar smo očudili in želeli. Potem je nastoplo juni, je v juni z svojim protestom, v katerem smo bili tudi pod otisom belgrajskih dogodkov, ko so študente s policijo obkrožili v podvozu in je prišlo do streljanja Tam je pomagal legendarni Veljko Vlahovič. Vlahovič, da so se študente kolikor toliko pomirili In kot zanimivost, da, z današnje perspektive gledano, lahko rečemo, da je Tito, ki je imel kasne, nekaj dni kasneje nastop in je skušal pač, da svoj, svoj tom temu študentom in delavcem, ki so se na nek način pojavljali, v mnogočem prav. Študentska populacija je to v Beogradu v glavnem razumela, pa tudi pri nas, kot zdaj pa reku, oče lidstva ve, da je nekaj treba popraviti in iz gremo lahko domov. Zamiro, če si na primer zgradil prvi obrok, to ja. pa se tam nekako, zelo malo, zelo malo, zelo malo, zelo malo, Ja, malo, zelo malo, zelo malo, zelo malo, zelo malo, zelo Na malu srano. Prvi se zahvaljujem Francijo, pilcu, če je govoril pa prosto, vse in močen glas. Zahvaljujem uh, se. pilcu se zahvaljujem, ker je tukaj izbral in sem vesel, kar koli bom slišal in uh, upam, da bom vam tudi jaz kaj povedal ne? in da, bo, uh, uh, in da bom ste tudi sam zadovoljni, če ne računam, da me boste potem tudi vprašali. Če grem, na prvo stvar, prvo stvar moram to povedati. Ne, to je napisal katoliški aktivist. Jaz seveda se nikoli deklariral kot katoliški. Mi smo bili kreščansko gibanje. Ne? Krščansko skupnostno gibanje, če se besedo skupnostno rečeste, spujo besedo, rečete komunistično. Ne? Ne? Smo bili pri duhovni, ko se pravi, tu me drži čistočno, je res pa, da so me mene označevali kot klerikalnega študenta. Ja, res priznam, da se bo klerikal, po definiciji klerikal tisti, tisti, ki skuša pri duhovno gibanje, virsko uporab za, tu, za politične spremembe, spremembe družbenih odnosov. Ja, to smo štadirali, vse priznam. In tu že Ker se veste da so bile vse revolucije, kličih uporov in tako naprej, so imeli eno duhovno osnovo, tudi partizanstvo, tudi komunistična partija je hradila. Najprej te je hradila, sicer vni antikomunisti preveli, da je bilo čisto bratno, ampak tisti, ki razumejo komunizm še kar pozitivno, razumejo, da je tu najprej duhovna osnova. Eh? Vez se, da te prvo mora nastati klapa. Te mora nastati klapa in na skupnost mora nastati eno prijateljstvo, kompanija, ki reši hud, lahko hud popadi in tvej, Ampak si duhovno srečen, ker ha, če bom padil, pa bolj srečen v senu. Ne, se pravi, se tu na barikade. Na barikade tudi, tudi, tudi če en bojak Ne, ne, ne želim to premere z vojno, ampak v bistvu tudi, tudi eh, vidijo srečo na, na, na, na, na strani strani stranih jarkov, pa jo ni sreče tam. Se pravi, eno, duhovno, duhovna osnova v temu mu Ne In zdaj, če jaz rečem, najprej sam sebi sem to povedal, da me razumete. Ker sem se toliko ljudje prašil, zakaj se s tem ukvarjam, zakaj se ukvarjam s politikotujem vsebi in tu moram povedati. E, jaz mislim, da je na Nahon tudi klepja. slavohlepja. Slavohlepje je negativno, manj slavohlepje je tudi pozitivno. Če jaz koču pan, delen za e, interese, dan to premiro. Delen za interes občanu za 2000 mark, se pravi, da 2000 eur, se pravi 5000 stana na mesece občina, to je stručno poceni, ker ne delen korupcije. E, Tore, po cenji, če si ti slavo hlepen, je za ljudi najboljši slavo hlepen in slavo dena. Po mu nekrati veste, pa nekrati nekrati nekrati nekrati nekrati nekrati. Jaz vam povedal, tu je osnova in pa na gondi, jaz mislim da je na gondi. Vidisto to 30 leti, pa se ne se poboljšovali, se že smerijo. Ti vod sem mu pa šelel <gledal> v osen 60 leta. Potem vam povedal, da se jem nizkušne, jaz sem odročil družinske razmene, tudi sem go sem te ne bi hudo, ne? Še kar vse se ima se utrvil. Potem sem pripadov krešanskem gibanju v tem, o govorim, ki je bilo skupnost o A haj bo domingo kobar, ni valče bo iz domobranske družine, ampak mi smo bili, dejansko jaz smo en nov krešanski socializum. Ne? In to ni nastalo. Se pravi, jaz sem bo pregibanil, 6-6 smo začeli, 7-6 leta prežur, in potem sem bo 7-6 sem bo pripori to je na Maja in Filosofsky fakulteti, so bi napisili, in ne vem, viste mogoče bolj nadi, te, ne ste biti bod, uh, na atapilce, sigurno, bo in se te razpomljeni. Vse me zaparli za 3 dni, torej jaz sem potvrljen. Kar sem potvrjen, sem natisnem hibanju, ma izdaj, jo, ki jaz ne čem pretiravati, naj povedi sirili. Ker debar se jaz nastopil, in kakor lajk tak navadan nap To je najbolj pomembna na tistem 6. junijskem. Moja, po... če, če je bila pomembna? Lode pa ni bila pomembna, e, jaz ta je hmal za malo je šel v Cirino World, pa ni bil pa iz struktur, jaz sem bil iz, ne, iz podzemlja, a nisem bil jaz sem izmed študentov, popornih izmed študentov. Ta je potem pa tu so izkoristili in so šli naprej v tistu, ker so imeli bazo, ki je vla za samostojnost, so tudi dojni. Zato, da bo te slib povem. povem, da so bili tuk štajaci močni in to vam bo povedal tvi Mari Borče, so bi tam, se je izpolna ena, ne vem, ko se je pisal in kvico, da smo mu rekli vdječji hus, ti se bo tako iščim drugim blokim. Največ upornik je bo to z Mari pa in posla še dva, Urbančič Barjan in pa Jožev Hosni, jih moče poznate. Ne so bili malo mlajši, mene, zdaj so stari kot 60 let. te, te, te morakani, ne vem, ki so so tudi in tudi na Herbiči so bili primorci in štaci, štrenske naseljstvo in ker smo mi imeli hrščansko gibanje, ker smo mi na skupnost, smo držali to, kot da bi se iz roka, kot da bi bili bratstvo, ljubezen ne? in po pa hremo v težave. Ne? Zato je tudi to lanc, ki je bil pred pivcem, je poklico ob mene, a prijatelja je rekel, ne zagovor. Pred 6. junijem Riku, poža, glede, kje boš Ma je rekel: Pazite, poglejte, kaj ste v številu. Jaz za izlikovitev, ni govoril tako. Jaz sem govoril drugače, jaz pa govoril tako, zato da se ta zadeva malo čim bolj slikovita. pa sem rekel: Pazite, poglejte, kaj ste na vse slučajno, ker razbivali terkoli, da no ste šli čez železnico, ker železnica še za junija so bi policaji, a to ali so bili policaji. Ampak tvoji domači so bili vojaki, jaz sem jih videl na mojih Tako da vam povem, da absolutna priča. od so bi bojaki, če policaji, da bi štolenske neseli delite, kar če ste? Ma trije govortiki, če mi pozvali, višli v Ljubljano. V Ljubljano višli zrk ognja, vbora. A razume ste? Dej, jest sem jaz tu sem, meni, sem razumil toto. In še den sem bil, da sem bil hrabil popamotil. Še den spet pred 20 pa sploh, problem. Kaj se so bila manipulacije Pri hrščanskem gibanju, tam je bila lahko v je bila v zati, ne, ne, ne jaz med slovenci. Na Italijansko ugivanje je, je bilo. Severno italijansko. Ja, lahko je bilo italijansko. He, he, he, buk, kako je bilo zadnje. Do sveta, kako se ne rečejo, ti smo ob vsej, je, in tako naprej. Pa, ne, ne sem bo jazno. E, mi smo li tudi. To in manipulacija. Zdaj pa če rečem, in če sam tu, vidim, da mi je recit hitro naprej in moram še pač komentarje, če rečem tu. Ej pa, kaj smo naredili? Mi smo kritizirali sociališčniščni sistem, ki bi moglo biti več plač, boljše plače, boljše otroške dodatke, stanovanje in tako Sam tri vedič, da našlim In se prašli, kaj se pa danes dogaja. Danes je hujši, kot smo se upirali, ker je bil boljši. Ali pa je dvuk na poti, da je bil boljši. So bila stanovanja, so so pisali štipendije. Se razumeve ne bilo, danes je Buh pomajali le tega. Razum? Gordijo bohati, tisti pa nema v državi, tisti pa oca na se Ne, ne, ne, jaz sem tu. Tukul... Če te, če te, sam, no. sam te to povem, mi smo želeli, nismo kritizirali socializem, jaz sem vsi tež ne? ampak mi smo bili dejansko, nismo bili opuščeni, nismo se ločili, opuščeni so bili klerikalni, nismo bili pa radikalni, levica. To je bila krščanska levica, da vam povem, ni važno, kdo jih bo katera porekla. Mi bi morali socializem spremeniti, v resnici a pa nismo. In če jaz razumem, ozom, vse skupaj. Rupel ni znak na kroge, razen čeh bi razazite. Če za Zame je v dekadentu Rupel. Rupel. ne predstavlja naša generacija v Generacija v osemdeset je po meni revolucionar tu je v Mi nismo rodili stranke, mi nismo spremenili recimo, da mi molimo modificirati socializem. Stari partici iz te proste, tu je duje stara harda, a prvo se nima med tu stara harda, ne? Ne vedi, ki stara hrda, ki ni znala upornike in revolucionale spraviti. Ne v partiju, se ne trebila, da spravila v partiju. Lano, je to vključil sistem, da bi potem, recimo, socializem modificirili. Zdejmo pa ta kapitalizma? Ne? Buh pomaga. Ne? In kaj? Pre nisem neče rdili. Nisem rdili stranke, nisem rdili upora. Tudi moja grupa. V moji skupini, jaz sem petri leta včasih štev jebu v tej skupini. Ne boj slišli sa štem... 66, 67, 68, 69, 67. On je prvišil zdraven NH, glavnega tudi 68 leta že, 69 leta se jim prvišil zdravno. Jaz se mi je, je sem kršanski socialisti, malo ne? Se mi se izkazujem drenje. Se pravi, kar ima tista, dizna, tisna? Prav ste, tisna. Tisna, socialisti, narodnjaki. Mi nismo naredili tisto karje, ki se vteli od nas. Kar, za kar smo li moguče zgodovinsko zadolženje? In kar smo si domišli, da mi molim res pa nismo, dobro. Jes vsak vrstvu sem šel v Hrpo, sem v malo fazo, bo sem šel nazaj. stvari, vredi, ampak jaz sem na to. Bik, tako ali pa mi skupaj. Rečeva, lej bi pro svesnike, tam kaj smo nebeli veste v našem vrstu. Ali bo en šlame, ali ne bo šlame, ali ne bo Vsi smo skupaj, bli ena skupnost tam v študentskem gibanju. Zdaj pa, če prav ste vi naredili te družven sprednje? Ne, tu je naredila ena druge generacija. In to je naredila generacija ki, ne vem, ukul od zlobca naprej ta nova levica ki na konc konc so mladinci spravljali in utre. Kažna mladina je dejansko naredila spremembo. Uh, in socializmov kapitali, izrednobena socialistična mladina ne tu. In kasnejša generacija tista Janša, Bavča, pa tudi tu, pa spet neka druga generacija. So odbliz, so funkcije v partiji in v mladini, no, pa ampak so rdijo vratnost par. Kajšna vzadja in, in čehave lutke so, ki jaz ne vem. Vlado, mi nismo rodili, ali bomo kaj narediti ali bomo, jaz dokaj bomo pomihl, bomo še milo to, vem, je, in se bom boril. Ma če bi odstajala ena revolucija Ne, ne treba socialistična stranka. Bi bil jaz zelo zadovoljen? No, sem že prej oštel. Je vse, kaj Ne, tako je si kosi. in si ostal takšen, Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo, ki sem ga razumela, kot povabilo, zato glasno razmišljamo o tem, zakaj se človek kot posameznik pridruži nekemu gibanju ki je nastajalo v časo, ko so ameriški bomniki po vsak dan bombardirali Vietnam. ko je bila obita v Boliviji legendarna Tamara Bunker, Tanja, ki ni nikdo postala ikona, istem leto, kot pa je postal ikona legendarni Čegevaro. Še predtem je bil v Kolumbiji obit dominikanec dohovnik, gverilec, Kamilo Torres, ki se je skupaj s komunisti boril za demokratično družbo in medšloveškost za klan izkrbavil sanja mi 15. februja leta 1966. In to dovolite je čas, ko je komunist po Nemčiji postal kancler. In To je čas, ko smo mi, študirajoči v tistih lepih aprilskih večerih, hodili v plečnika v hram in opili ho, ho, hoši min, kuba si, kastro si, dženki no. To so vprašanja, na katera mislim, da si mora vsak od nas, ki je bil zraven, govoriti osebno. Šlo je za osebno odločitev in izbiro, ki jo jaz imenujem Juriš na nebo. In danes, po 40 letih, je vendar prav. Zdaj spregovorim najprej, v imenu mojega osebnega doživljanja, kaj je osebina tega Juriša na nebo. Mislim, da samo s tistim, kar je porajalo naše občutje, to potrebo po nečem, kar je spominjalo že na bratstvo. Potrebo popoštenosti in svobodi Občutkom pravičnosti, ki jo zmore mlad človek star 20 let. In ravno v tega doživljanja, ki je trajne narave, še danes po 40 letih vidim, da je šlo za ki nikakor ni odkrivalo velikih stvari, samo rušenju kapitalizma, ki ga itak ni maralo ampak je kot veliko razkrilo potrebo po uničenju represivnih tradicionalnih vzorcev nečloveških odnosov in osebnega obnašanja v obstoječi družbi. Zato je moja 68. generacija odpravljala tradicionalno politiko, ključno s politiko tradicionalne levice, Dovolite za eno, meni najprivlačnejši in najbolj zgovorni parol tega časa in sicer se parolo, zasebno je politično. To je dovolite prvi razlog, zakaj sem jaz bil zravena. Skratka, nobena revolucija od ne bo uspešna, če ne bomo spremenili medčloveškost. Najbolj elementarne medčloveške odnose, tako kot so si prizadevali Hipiji, ki so že za svojo zunomnostjo in orejenosti apelirali, da rehabilitiramo zatrte seksualno-eronske kategorije. Trplenje odaljenih svetov, onih v Vjetnamu, ki so použivali ameriško demokracijo v podobi na Palma, tudi jaz, ki sem bila v Vjetnamu. Skratka, To je bil čas, ki je verjel v politizacijo, politizacijo svetovnih razsežnosti. In dovolite, od takrat naprej vem, da je odločitev za politiko, odločitev za demokracijo, za etičnimi sredstvi. Bila sem zraven, bilo je lepo in ponovno, poudarjam to, kar so povedali moji sodrugi iz osebni generacije. Mi smo pred seboj imeli ideal organizirane solidarnosti, ideal, ki se je takrat imenoval socializom. Nikako ni bil naš namen zamenjati ga s kapitalizmom, ampak ko smo videli, da je socializem za korako v krizo. Kako se je herojsko sproduciral, tako mu je začelo zmajkovate reproduktivne moči, smo mnogi bili zraven, ker smo želeli socializem ohraniti. Ponavljam, kot idejo organizirane solidarnosti. Če vzamem vendarle akademski milijed, Potem, pogledajte, so bili to časi poskusa prve funkcionalizacije izobraževanja, na kar je povdajal francoski filozof Jean-Paul Sartre. Skratka, v procesu izobraževanja na akademski ravni mora biti nadzorče dvoje, kar jemlja zdaj le Hkrati gledajte, je treba izobraziti strokovnjaka in intelektualca. Proces funkcionalizacije izobraževanja od sprotnega študija pa še česa, pa je ravno to izobraževanja biti postati intelektualec, začel jemat To se je začelo se in takrat so univerze od Berklija, Pariza, Varševe, Belgrada in Ljubljane odločno rekle ne. Torej, tisto, kar izobraževanje na akademski ravni mora ohranjati in kar se meni pomaga, da danes upazujem Bolonjo, je to, da ohranja te dve komponenti izobraziti strokovnjaka in hkrati intelektualca. S tem, gledajte, ko se danes so v študiji klasičnem pomenu, mi vidimo, da gre v poloni za problem. Industrije izobraževanja in kakšne konsekvence izkajajo iz tega Za ta menjken narod, ki je samo na področju kulture in izobrazbe kompatibilen z vsako svetovno super silo. Seveda, gledajte, je tukaj več vidikov, o katerih bi lahko govorila. Toda, to da je bil čas, ki nas je zaznamoval za klicem popreti se strašnim oči navade, Znati razvijati drugačnost, to, da nikdar preko trupla nekoga drugega. To je čas, ki nas je s onih iz Frankfurta učil, da smo družba ljudi. To, da družba, dovolite je mnogo več kot pa samo privesek ekonomije. In če najnovejša doba trpljenje, lakoto. Potisme samo v individualno, privatno sfero, potem tudi teorija trplenja ne more več razumeti kot neke, kar je objektivnega in ne opozoriti na vzorce, ki te programe razrešujejo. Splačalo se je biti zraven. Danes čutimo in vemo, da se je zelo spremenilo pojmovanje autoritete, objekta, da je politika, dovolite kot emancipacijska sila, vedno samo samosredstvo in nikdar cilj. Res je, geslo moje generacije je bilo juriš na nebo s političnimi sredstvi. Ponavljam, politika je samo sredstvo, nikdar cilj. In spominjam se akcijskega odbora, v katerem sva sodelovala tudi s kolegom Bungijem in ko sva po mnogih letih gotovila, da je tisto občuntenje politike vse bovalo nekaj religioznega. Danes polete je situacija, ko gotavljamo, da smo se politike naveličali. Nima nič utopičnega. Poglejte, nekoč. Je šla utopija pred vsako našo akcijo. Utopija je pred predvsem, kar smo vzeli roke in želeli v svetu spremeniti. Danes smo soočeni s problemom, ki mu pravimo krčenje utopične zavesti. Govorimo o dobi, ki ji pravimo post-utopična doba nimamo viziji, nimamo ciljev, to, kar so elementarne človekove potrebe na treh ravne, sociala zdravstvo, izobraževanje, niso več socialno-solidarnostne kategorije, ampak postajajo žal ekonomske. Pred kakšnim letom sem skupaj s študentom demonstracije pred parlamentom, ki so bile uspešne. Pomirjala, da niso molotovke letele v parlament. Minister je dobil poduk. In kako lahko nekdo, to, ki je sam zastoj in študiral, zahteva v imeno demokracije, da spremenjamo človekove potrebe in pravice in socijalno-solidarnostnih kategorij v ekonomske. Seveda je ta libertinaža sramota tega, ker naše sanje in s tem zaključujem, da bi se svet znašel okraj teh totalitarizmov kapitalizma in bolševizma, Žal ni omkrah, ampak krepko v kapitalizmu, ki se na ravni teorije igra z izrazi dovolite kot toleranca. Toleranca je pa nekaj, o nas je eden izmed idejnih o generacije 68, Herbert Mrkuze, lepo podočil, da je toleranca možna samo po sistemu naprej priznane neenakosti, torej netolerance. Da je za liberalizem pojem tolerance nekaj, če se moramo izogibati kaj ne ekonomije se nikdar ne obnašajo tolerantno. Vidite, mi smo pa naš besednjak po letu 1989 zamenjali. Nič več solidarnost, ampak samo še toleranca. Seveda, ki je toleranca tistega, ki tolerira ali ne tolerira. Naučili smo se misliti v negativnih kategorijah in kaj to pomeni. Nismo se domišljali več, tako kot tradicija, da vemo kaj je prav, kaj je pravilno, kaj je dobro, kaj je pravilna družba. To da naučili smo se pa odčitavati v trenutku, da povemo kaj ni svoboda, kaj je iskoriščanje, kaj ni blagoslov in podobno. Še seveda bi lahko spregovorila o tem in o Posebno moram reči, da mi je prijetno, da gre pogledajte za neke ideale, ki so prisegali na ta ideal bivanja, ko gre za medčloveškost. Želenje je kratko. Živimo ga med svojim rojstvom in smrtvjom. Ideal bivanje v svetu je pa domovanje. To so gresanje generacije 68, spremeniti svet in razmere v njem tako, da bomo vsakem kotičko sveta domovali. In ljubezen, v katero smo tako zelo verjeli. Med dvema človekoma je samo sredstvo, ko si dva človeka, eden ob drugem, ker je drugi meni in jaz drugemu dodatni vir in navdih energije za življenje in delo sredstva, da si ustvarimo domovanje. Zato smo zahtevali sprostitev za trdih erotskih občuti, Kaj je kapitalizem na redu? Nedavno sem poslušala učitek, ja, zdaj pa imate. Rezultat tega je pa pornografija. Ne, poprostite, tega nismo počeli, kot tudi nismo nikdo bi delali verjeli za to, da bi ga splakatizirali ali za njegovimi majcami služili. Soočeni smo s tem, če mora pravimo kulturna industrija. In how to make money. To ni bil naš svet. To, poprostite, niso naše sanje, končujem še z enim Sanjali smo pa v svetu onkre prisile ekonomije. Kaj ti šele tam, se začne prava družba, počlovečena družba in temu idealu se mnogi ne odrekamo. posebno še vedno so vredne ljudje. Hvala lepa. Eh, Hvala. Za vse so takrat ustajale parole. Zastor Vodi je bila tako takava parola. Seks je redu, je rekel, valce, toliko, ampak ne vem po Takrat je imel najbolj skušnjeno in najdaljše vlase od vseh. Marjan Gumbel. On se prej je zelo veliko razmišljal, nekaj, vidite. pa Neče, da bi <gledanje> rekel isto, mislim, da je imel niha lancov, bolj bolj, bolj poštako grado in predsednik je imel pa bolj parkov Skaga. skaga. Ne, tako, da, um, Rekel bi nekaj v zvezi z jo, študentsko organizacijo. Študentska organizacija se je pasnej vrnila v gospodansko študentsko organizacijo in je tam nekje do 2017 leta spremljala in moram reči, da smo tako pogrško sodelovali v piste. Tisti, ki je pač prav čas šel tja. In sodeloval v tistih razpravah, na, na katere so vsi novinari iz Beograda hodili, samo zaradi starostov, da so tam pridružili. Šele po ko je z Levom Krevetom in njegovimi mladinskimi odredi se je zrušil, potem je zgodil. Tudi jaz v organizaciji v svojo, svojo avkonomijo. E, moje izkušnje je naslednja V nekega trenutka smo se še zanimali za politiko. E, potem pa ne več. E, jaz mislim, da je kasnejše dogajanje šlo e, na področje kam politika ni znala in ne more. I to pa so tak stvari kot je rock'n'roll, žensko vprašanje, spolne manjština, ekologija, unijetnost, da uh, nekaj s nisem napisu pa ne znam, uh, In je tudi se radikalno spremenil pogled na politične ikone. Uh, nam, moram reči, ni bilo več, bilo kakršne kol, uh, kako Linije. Resnično ni bilo ena, z enakim posmehom, vi pospremili, smo pospremili tudi Dimitra Rudla kot eh, kar Preprosto je bil tak čas, da so bile te eh, civilne inicijative, od katerih je, so mnoge takrat, sploh ekologija se krat, eh, rodila pri nas kot posebno ki ima njerovno v času. Jaz bi samo rekel na srednje. Če vsem vzamemo, recimo, rusko eh, situacijo, je Lenin samo ena eh, rekel, karika v teh eh, menjavi autoritarnih režimov, autoritarnih držav, ker danes države prez autoritarnosti eh, njih. Um, ampak, kaj bi bil sve brez Kandinskega, brez Pasternaka, brez Eisensteina, brez Jakovskega, brez Vsakovniča brez in tako naprej? To so stvari, ki inspirirajo. Politika ne inspirira. Politika v svoji požrešnosti za moč in denar tisto lahko najdete za vsakim korakom pri popreči ljudi. Medtem po te skvari ta eh, potencial inspirira. In ker Slovenija ni bila sposobna pasneje integrirati nič, razbiti eh, noben tak program, ki bi je to pravzaprav čisto zgubljen čas. Ne zgubljen za vse, pa za nas, ampak za Slovenijo. Ednostavno je tako, da se nikče s tem ne ukvarjajo. Uh, jaz mislim, da so ti, da, da bo raziskovanje ugotvilo marsikaj še zraveni, uh, ko bomo pobali uh, ko po teh dokumentih. Vse se morajo najprej oblastniki za denarja in poči. Še kasneje bo to mogoče delo. Ne. Ne. Pardon, sem sam dal v eno neumestno predeno. Oblastniki se ne bojo oblastniki je treba ki so takih, ko ste videli. Bojo nove, o, Ja, no, mi Kje pa so kakšna ljubanja? To je imel prvi maj pod Pohorje, en zelo govorja jaz sem o in je zdaj neverjetno sicer babina nosi na spominjanja, ampak vzpato da se je najbolj nekje je z besedami velikimi, seveda, dotaknila 40 let kasneje. Ampak jaz sem si tu malo prigežela, razlogni revolto so bili, seveda, močne, eh, močna rojstva. Eh, veliko je bilo študentov, razmere so bile neznosne, eh, to je bil glavni predmet. In pa nasprotovati obstoječi politiki, ki je itak skrhana bila. Sateliti so se pričeli ruski rušiti. V Berlino, kaj se je dogajalo, tam so resnično študenti zbirali Vietkong denar. bojkotirali izdelke ameriške in tako naprej, in izpostavljeni res en močni policijski zasebi prebivarsko titilo na njihovi strani. Dočin, recimo tukaj, ste gotovo uživali simpatije, jaz vas nimam niti za krivce, niti za ne vem, kak so služne, ampak e, zanimivo je, da se zda neslične dokaja, ko, je, ko so krivice v nebo, v pijoče, pa je tišina. E, ne boste prejeli prve demonstracije proti Ameriki zaradi vietnamske vojne, ki smo jih organizirali, so naletele na odpor Je našega je stebnična ta, načelov, prvi, ki je podpisal, da ne demonstrirati je bil bo Josip Vítar. Z nami je danes tudi časni meščan Baribora, Eto je to naš gost, Tone Krokušek. Tisti, ki ste malo sprejmljali tole zgodbo našo, ne? veste, da je na kaočičan. Toda, kako se ti takrščilente doživam? Jaz bi to ne rekel. Mi po Radkovičju se je začelo v Jugoslaviji, posebej v Sloveniji, tako imenovano liberalno gibanje, ki je tirjalo spremembo popravke takratkega sistema državnega planiranja v spodarstvu so pomembno so o jedrih, enotnih jedrih in tako dalje. To obdobje, ki je, ki je zajelo celo Slovenijo, je poznano bolj po segmentih. Poznano je po cestni aferi, poznano je po 25 poslancih, poznano je po študentskem gibanju. Ene celotne ocene tega, zakaj je šlo, pa nimamo. Nažalost, nimamo zato, ker so zdrave sile takozvane, ki so vršle nazaj na površje ne samo odstranili določene kadre, ampak tudi odstranili arhive. V arhivih, teh arhivih in teh dokazih seveda premalo, premalo ne bo. Recimo, ne govori se o tem, da je, da so reformisti, pa smo reformisti takrat, poskušali torej napravili koncept razvoja Slovenije za 30 let naprej do leta, do leta 2000. V tem programu so bile fantastične zamisli, ki pa seveda niso bile potem uresničene. Eno od zamisli je bila delovski, delovske delnice. To se pravi, mešana lastnina. Sveda to ni moglo izkoriščati delnice, če si imel privato vlastnino, če si imel mešano vlastnino, potem to apsolutno bilo absolutno ni, ni, ni moglo, ni moglo hlava. Drugo je bilo recimo, da je pluralizma, ne pluralizma, da je to bil strankarski pluralizem. Ob to, kar je Franci rekel, za menti socialnega partnerstva, ki smo takrat imeli. Tri, podpi, tri, tri partitni podpisani sporazum med gospodarstvom, to se pravi zbornica, med delovstvom, sindikati in med državo iz svet. sve. Imenovali smo to delitu dohodka in osebnih dohodkov, ampak to se pravi, da je, da se je o delitvi dohodka tri partitno podločanje. To so bili že zametki določenega, določenega pluralizma. Mi smo šli daleč, govorili smo o tem, da bi, da bi eh, posamezne legalne inštitucije, kot je mladinska organizacija, študentska organizacija, sindikati, eh, eh, univerze, pa tudi drugi, seveda rezikovalne inštitucije, bili samostojni in da bi med sebojni konfrontaciji poskušali eh, koncipirati določene razvojene. Razvojno, razvojno Kje, Kje so ti zamek, so ti zametki postali? Ja, ti zametniki so bili v glavnem, takrat, takrat so odstavili predsednika mladine, se pravi Živka Prega, takrat so odstavili eh, predsednika sindikatov, to je ta Kropoška, in, in, in dobro, ne samo te, celo vrsto ljudi v eh, univerzi. univerzi Torej na univerzi profesorje in tako dalje, ki, ki so zgubili. skratka. Takrat ta se je ohromilo in smo se vrnili, vrnili potem, seveda nazaj, nazajno časa, ki, ki ni bilo. Tri gospodarske reforme so nam propadle Vsi se propadle zaradi tega, ki niso ne spremljene za političnimi reformami. Ne moreš gospodarstvo reformirati, ne da bi prilagodil politični, politični sistem sistemci. Tako to je potem eh, Torej, še. še, bomo naredili... Eh, eh, ja, Tema, ti mikrofon, Torej, jaz sem bila nekako A. med zadnjimi, skupaj s kolegom Andrejem Oletom v Savezu Studenata Jugoslavije, vodil nas je Sin makadonskega politika Ligorova, vlada. Glede, mi smo noč in dan garali, delali iz te predpostavke. Ne zamuditi enega izpitnega roka, izpitna ocena najnižja je devet, že to je fjasko, delati izpite v predrokih, nič na škodo študija. Pisali pa smo programska, načela Saveza studentata Jugoslavije, ker smo želeli dovolite socializem ohraniti. To je bilo gibanje, ki si je prizadevalo za demokratizacijo, za reforme, ampak za malo več socializma, ne malo manj. Prvič, na področju ekonomije smo poklicali na pomoč zagrebskega ekonomista Branko Horvata, ki je nam svetoval, pravi, pojdimo v socialistično akumulacijo, naj ljudje dajo denar iz štrumfov, naj ne oteka na ponteroso trsto. Skratka, naj ljudje investirajo. 49 proti 51. Spremimo tukaj na ozemlju jugovine policentrični, ekonomski, kulturni, zdravstveni in socialni razvoj. Kolegi na jugo so nas opozarjali, da se samo v mestih vse dogaja v ozadjo provinca ostaja nerazvita. To je bil problem na Balkanu. Opozarjali, opozarjali so nas na probleme, ki se lahko razvijajo. Skratka, Bili smo za asimetrično federacijo. Jaz bi lahko naštela še pa še zelo podrobno, kako smo sodelovali in imeli vizijo. Spominjam se pa potem nekega pondelka, ko smo svečano ta načela predali maršalu, torej ki je prišel v brzojavni telegram čestitka, v sredo so nas ukinili, četrtek so pozaprli močili, pretepali kolege iz Zagreba, Sarajeva Niša Beograda. E, Dolanc se je za najodva z Andrejem o Oletom zauzel, osebno peljal svojim avtomobilom do Inex Adria pri posebnem vhodu in seveda omenil, da smo se mi politično kompromitirali, rehabilitirati se ne moremo, da nam pa vsem svetuje seveda znanstveno kariero. Na vprašanje, kaj smo narobe naredili, ker smo se borili za demokracijo, kot sem rekla, z zma, malo več socializma, ne malo menj, toliko, da si duše nismo izpihali. Verjamite, to so bili dnevi, ko sem jaz po dve ure na noč spala, delala, garala. Nam je bilo zato... Da bratstvo in jedinstvo simbolno rečeno ohranimo, da ga živimo, ampak ne na ta način, da bi samo k spomenikom polagali vence in rože. Ta sistem se je z herojiko sproduciral, zmanjkalo mu je pa reproduktivne moči. Takrat seveda, ko smo ta načela imeli, so nas onemogočili, odstranili, vse je bilo porazirano. Moram pa se zahvaliti slovenskim politikom, nekaterim in takratni strukturi centralnega komiteja, ki pa je marsikaj od tega, kar smo mi predlagali, upoštevala in nam danes dajo priznanje, da smo zaradi tega bili prvi v Evropi in zato posebno. Z bolečino gledam na to, kako se sesuva ekonomska baza v Prekmorju, v Prleki, tudi v Mariboru. Poglejte, s tem sesuvanjem je bil načet tisti policentrični razvoj, za katerega si je moja 68. generacija prizadevala. E, Afera, vedno, da smo zmanjali. Je to na delovanje zloga, da smo ga tudi? Nisma, ne. Smakli. ne smakli. <totipra> Prav do toga. E, žanci, nekaj moram najprej, da rečem, ti oponirati. Zapisa vsi v tem babilu, da tudi prej podržalo, da smo bi vi mladih peteljini, ki smo prezgodaj zatikirikali. Oprosti, temu jaz ne mislim tako. Mi smo kikirikali še pravo časno, ko se je dalo nekaj, od tega rešili. Tisti trenutek od leta 65 do leta 70 je bil odločen, ali bo po eh, 20-ih letih končno prišlo do spremeni da bodo tisti zaslužni revolucionalni, ki so leta 1945, jaz to še danes ponavljam, prišli na kaso in zahtevali plačilo upravičeno za to, kar so izborili. Toda, zgodba se ponavlja tudi danes. Na kaso še kat naprej prihajajo tudi novi osamosovitelji, tudi novi, bi rekel, ki želijo, da bi njihov vek trajal Vsaj še 25 let, in v tistem trenutku, ko to pomeni 65 do 70, je bil skrajni čas, skrajni čas, da bi gradiva, obstoječa, spoznala, da je tisto, kar je bilo v stanju dati tej družbi. Od ideje samo upravljanja do vseh socialističnih in drugih ideji, da bi zaključila svojo karijero in rekla, pogledajte, tu je generacija, ki bi lahko uspešno to nadaljevala. Kaj se je zgodilo in pet afera, zakaj, kaj mi je vam rekoval, kaj je bila afera? Afera 25 poslancev je bila kadrovska afera. Spremeniti način kadrovanja, ki je bil strogo zaprt v, v partijski monopol. Mi smo imeli cjerno spolnost, partija je rekla, tovarišta pa ta, potem pa je socijalistična zvezda ta, cirkus so špruzala naprej ne? in je potem seveda tisti tovariš demokratično potem postal ali član predsedstva ali, bi rekel, je že bilo pomeni, kadrovska struktura je bila zaprta.